Hej och varmt välkomna tillbaka till Tid för podd, det är dags för det hämndlyssna, 16 avsnittet, när det har blivit Tid för hämnd, när vi ska diskutera Tid för hämnd, <laughs> <Yay>. <laughs> Timothy Daltons andra och sista Bondfilm som ju också heter License to Kill, jag heter Emil och med mig har jag tre andra som är, vilka då? Otto, Rickard, Emanuel Och hur är läget med er? Det är bra tycker Det känns som att jag alltid börjar med säga det är bra Men det är bra Och det känns som att Jag är lite frustrerad över att det inte har kommit någon ny Så fort det kommer ett lite tryckt om Vem som ska spela Bond Eller vem som inte ska spela Bond Eller vad någon har sagt eller gjort Eller vem som har ätit middag med vem Så hugger man på det Och sen blir det diskussion Och sen så kom man fram till att vi vet ändå fortfarande ingenting så har det känts nu de senaste veckorna. Ja, och nu har det varit det här 150 miljoner dollars ryktet också. Jag slänger bara allting under mattan och det kommer när det kommer. Ja, exakt. Det är så jag känner nu. Jag, det är för mycket rykten. Jag bryr, nu bryr jag mig inte längre överhuvudtaget om den kommer. Det, jag vet, det får komma <laughs> officiellt. Det är det enda jag bryr mig om. Ja, det är ju det. Vi, vi, alltså, jag tror vi alla fyra vet att det är liksom, rykten är det bara rykten, men... Det blir ändå någonting som man liksom går igång på Och sen blir man besviken när man liksom vet att För man vet ju innerst inne att det inte betyder någonting Förrän det är officiellt liksom. Senaste veckan har jag haft på känn varenda dag Att nu händer något, snart kommer det ändå något Jag har liksom varit <laughs> taggad Och vi har hört liksom ändå Christoph Waltz Han har om Blowfeld i media under veckan Och eh, Daniel Craig kom ju fram till här på New York Film Festival Den 7 oktober På det suggestiva segmentet Beyond Bond Så att någonting är ju på gång men det känns fortfarande som att det är avlärdigt sätt. Så att jag håller ja, det gör jag. jag håller mitt hopp fortfarande uppe men något svar än tidigare. Jag gillar att frasen hur är läget alltid spårar in på en bond <laughs> Ja, det är ju en Bond-podd. Att... <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Då tar vi vidare och spårar in på min eh, värld. Eh, för jag har ju börjat läsa eh, Strike Lightning. Alltså åttonde boken om Young Bond. Uh, nu har jag inte jag läst klart uh, Jag tänker inte säga någonting Eller uh, någonting här Den är bra <laughs> faktiskt uh, Får hoppas att den håller hela vägen ut uh, Det är ju Steve Cole Som har skrivit de tre senaste uh, Så det är kul för mig uh, som uh, Jag hoppar ju på Allt nytt i litteraturväg Så att det är lite sånt där det är Sånt här håller mig igång Emellan filmerna Så att jag, jag har någonting nytt Och gott emot emellanåt jag tog ju körkort i veckan faktiskt och jag gjorde någonting jag har drömt om att göra sen jag såg Quantum of Solace första gången. Att när jag har det sen jag var liten att första gången jag kör bil själv då ska jag lyssna på spåret Time to get out från Quantum of Souls, och det gjorde jag. Det var... Helt otroligt <laughs> häftigt. Det var då det var sud. <laughs> det var så härligt. Det bara sammanfattar ett Bond-fan Så mm. jävla. Det är liksom, fin, jag tog ett kör och satt med bilen. drog du Runtime to Get Out. Det, var som, <clears throat> det är grymt. Det är grumt. Ja, det är ungefär som när man uh, åker skider och man, man hör Bond-temat börja spela <laughs> i huvudet. När man liksom ner ja. för att pist ja. Secret Service-temat. Jag tänker bond 77 Det är bara för att jag älskade att ja. Spela Uh, nu tycker jag vi går vidare, för vi har lite annat att avhandla först. Ja. Uh, till att börja med SAS-väskan har vi ju fått en uppdatering av från en av våra lyssnare. Uh, Magnus Hedqvist skickade in en bild uh, på det. Och det verkar ju vara inte en SAS-väska, men en väska av samma modell. En av uh, mm. Boak, som bärs av Q i The Spy Oladmi. Och det måste väl ändå vara svaret på frågan? Ja, det är så nära vi kommer i alla fall. Jag hittade ju en screenshot också från Never Seen Never Again. När SAS eh, som skylt syns i bakgrunden. Jag vet inte om de, mm. om de liksom har blandat ihop det på något sätt. Nej, för den, den såg vi ju tidigare också, har jag för jag Tror det var du och jag, eh, Manuel? Ja. kollade vidare på Never Seen Never Again. Eh, senast vi hängde ihop. Vi har inte fått något svar från SAS än. Så att vi får väl låta, låta svaret hänga i luften. Vi får helt enkelt... Ja, vi får ta det som ett officiellt svar då. Det var ju... Spela av mig. De har fyllt upp med exploderande Galaxy-telefoner som de, <laughs> alltså. de. har inte så mycket annat. <laughs> Jag tänker mig att på SAS:s huvudkontor så springer de runt maniskt och försöker hitta svaret. Och det har de gjort en månad <laughs> nu. <laughs> ja. Till slut så kommer det väl bli så att de ringer till. De frågar folk i bond Sverige: Vem kan det vara som har sas Så kommer det till slut gå till oss ändå. Så kommer inte vi kunna svara på frågan. De kontaktar oss för att få svara på frågan som vi ställer det. Ja, Exakt. Jag ser framför mig liksom att det är en kille som har suttit i en månad. Bara kollat på hela serien om och om igen. Och sliter sitt hår. Exakt. Och... Oh. Ja, shit alltså. Ja, uh, ja en till nyhet. Uh, nu finns vi... Vi finns numera på Twitter och Instagram. På ett eh, tid för podd. Eh, så gå in och följ där. Ni kan också använda hashtag hashtaggen tid för podd. På bägge medierna. Eh, så in och följ där. Och sen eh, en till breaking news. Det är att eh, vi kommer delta i en bondpanel på Comic Con. Yes! Oh! Jävla trevligt. Fjärde det sjätte november. I, ja. På Kista mässan i Stockholm. Vi har inte jättemycket info om det här egentligen, men vi ska ha en bondpanel på Comicom 4-6 november, kom jättegärna dit och lyssna. Mm. Tillsammans med Anders Freid Anders från Sweden ja. with love. eller det var han som bjöd in oss. Jag Exakt, så uh, han ska vara moderator via panel, jag tror det kommer bli grymt. Oh, jag tror det också, mm. så kom jättegärna dit. Det blir väldigt väldigt spännande att se oh. vad som kan dyka upp, men vi ska se till att det blir bra. Ja, när vi sätter igång så brukar du ju kunna spåra ut. så, <laughs> så det, det är kul. <laughs> ja. eh, vi kan eh, återkomma med mer detaljer om det senare, när vi vet lite mer om det. Ja. Eh, men som sagt, tjejstamästan Stockholm, 4 till november. Eh, och nu vill jag höra första minne av License to Kill. Alltså, det första jag minns från filmen var inte någonting från filmen, utan det var när man gick in och skulle hyra den här på bos som det var. Och sedan med dvd också Men det var VHS och inför för mig Så stod det tid för hämnd H-A-M-D mm, Och eh, reagerade ju direkt på det Att det var Det såg väldigt konstigt ut eh, Och sen så fick jag klart för mig Att det var en felstavning Men det, var, det är det första minnet jag har sen Den här filmen var inte en av dem jag såg Först, den tog jag ett tag innan man Dalton som vi sa i The Living Daily, så ganska Hade jag i alla fall ganska svårt att ta till mig I, i början av min fandom om man ska säga så. Så att det var inte en av de första jag såg. Så jag har inget så där direkt minne från tidigt kan jag säga. Den här gången har jag däremot något konkret. För en gångs skull. Det här var faktiskt en av de första jag såg. Jag såg den på video. Jag var hemma hos mina kusiner. Och vi satt i deras källare medan föräldrarna var... käcka middag eller något kanske. Och så satte min kusin på... Den här, jag hade ingen aning om vad det var för någonting. Eh, och det måste ha varit tidigt 90-tal. Så jag var fortfarande ganska liten. Kanske har jag varit 7-8 år kanske. Eh, och eh, då vet ju alla som har sett filmen att det finns eh, en scen. När ett huvud sprängs. Som inte är jättemysigt kanske för en liten sjuåring. Eh, och jag... Eh, jag var väl lite sen i min text. Så att det, där tycker jag, jag tyckte, det där var väldigt obehagligt. Jag vågade inte titta på det. Så jag, jag höll för ögonen. Men då pausade min kusin och spolade tillbaka. Och tvingade mig att titta på det jävla huvudet som sprängdes. Det är mitt minne från den här filmen. Så att jag kan inte säga att jag hade någon bra ingång i just den här filmen sen äh, i utvecklingen men, <laughs> <laughs> Eller sen i uppväxten Ja men vad fan, jag tittade ju inte <laughs> På någon, jag tittade ju på Barnprogram på den tiden fortfarande Jag har egentligen inget minne från Filmen som sådan, däremot så minns jag att Jag såg den här ändå ganska tidigt Och det som fick mig att bli intresserad av den här filmen, det var ju Recensionen på Agent 07.0 För Thomas som driver den Filmen, den sidan Recenserar alla filmer och han Tog såg i den här filmen han, han, jag tror han hade någon formulering om att den här filmen höll på döda hans bondintresse i stort sett. Så då tänkte jag att den här filmen måste jag se. Så jag såg den ganska tidigt, faktiskt. Men jag minns inte någonting sådär från första titeln annars. Nej, det var lite samma för mig. Jag var inställd på förhand att jag inte skulle gilla den här filmen. Och när jag såg den första gången, den första gången, så gillade den inte heller. För att Thomas recension satt liksom innästlad i in mitt huvud. Så jag såg den rätt sent. Och det här var en av de tre filmerna som jag nämnde om förut som jag hade på estniskt utgåva. Och det, det var en rätt nedklippt version, <laughs> så där fanns inte den tidigare nämnda explosionsscenen med. Så jag fick se det långt senare när jag sen straffade dem på riktigt att det är väl Men jag har ingen minne av filmen som Sonja när jag såg den första gången. Jag var lite så där eh, taggad på den ändå, för eh, i hans beskrivning av filmen så tyckte jag att det här lät som en sjukt bra bondfilm. Och sen det i kombination med att han såg att den gjorde att jag blev <coughs> extra intresserad då av mm. att se den. Så det blev ändå avverkat ganska tidigt. Mm. Så med det sagt kanske vi ska gå över på bakgrunden till den här filmen. O ja, det tycker jag. Nu kör vi. Ja! Bond är marschalk vid sin vän Felix Leiters bröllop. På väg till bröllopet passar Bond och Leiter på att till de forna den efterlysta knarkungen Frans Sanchez. Denna lyckas dock muta sig fri ur fängningstransporten och Sanchez hämta, hämnas på Leiters. Då Bond gör den upptäckten blir han rasan och sätter genast igång att jaga Sanchez och hans handlagnare. När Bond värder lida orden att sluta med sin privata vendetta får han sin licens att döda indragen av M. Bond beger sig till Isthmus, ett latinamerikanskt land där presidenten står på Sanchez-rönelista. Bond nästlas in bland Sanchez-män och lyckas på så vis förinta knarkfabriken som Sanchez driver, samt även Sanchez själv. Och filmens första manus är daterat till november 1987 och var på många sätt en fortsättning på det The Living satte satt upp. Både i stil och även i handling. Det spinner faktiskt vidare på drårhandeln som visar sig den filmens sista akt. Och fortsätter med den gyllene triangeln som den kallas i Kina och bygger mer in av Flemming i handlingen. Pretty type sekvensen skulle enligt eh, boken eh, James Bond Archives vara den berättade sedan The Hildebrand Rarity. Och eh, ett beryttat element från det här manuset var en motorcykeljakt på kinesiska muren. Och detta kom väldigt passande för att Kina hade precis öppnat upp sitt land för turister och filmproduktion från väst var även igång. Michael G. Wilson, Kaube och John Glenn scoutade Kina tidigt 1988. Men de insåg rätt snabbt att de inte skulle kunna spela in filmen där på grund av hård byråkrati. Och att det inte fanns infrastruktur på plats ord för att kunna driva en så stor produktion som även en Bondfilm är. Så att runt 1988 så började de om helt på nytt ny och började på ett nytt manus. I det manuset så involverades bland annat Bonds muskulösa kvinnliga cia kompanjon Pambo. Och en attack på Buckingham Palace av styrken Klaus Sanchez. De började om även där, slopade manuset. Och Michael G. Wilson, han var vid den här tidpunkten själv på att skriva manuset. Eftersom att Richard Maybaum gick ut i strejk tillsammans med Writers Guild of America 1988. Och Michael G. Wilson var intresserad av att binda von till det aktuella världspolitiska läget. Och vad som var aktuellt då. Och de, han vände snabbt över till drågpolitiken och drågbaronerna i det instabila läget i Sydamerika. Det tillsammans med den växande trenden av så kallade white collar hjältar i populär film ledde till en flytt av både handling och produktion till Mexiko. Och det spelade även in på grund av att MGM och United Artists återigen var i finansiellt knipa här dessutom på 80-talet och det blev mer byråkrati inblandat. Skatteavdraget som kallades för Idelivi i Storbritannien slopades 1985 Och filmstudion Pinewood sparkade i med det alla sina anställda arbetare Vilket i sin tur ledde till att produktionsbolagen var tvungen att hyra all, sin, all sitt folk själv så att säga Och då betalade de egen ficka Och MGM som finansierade bondfilmerna använde då amerikanska dollar Vilket ledde till att när de skulle göra valutaomväxling till pund så var det inte förmånligt. Vilket i princip tvingade dem att flytta ifrån England helt och hållet. Och eh, de fann sina. De flyttade till studion Churubuscu Studios i Mexiko. Som var en klassisk studio byggd av Howard Hughes på 40-talet. Men som var i ytterst dåligt skick. Så Peter Lamont fick kort tid på sig att restaurera hela studion. Och bygga upp alla kulisser. Och de hade en. Väldigt kort tid att skriva manuset. Som sagt, Richard Maybom hade gått ut i strejk. Och de hade egentligen panik för inspelningen var tvungen att börja i sommaren 1988. de stod utan manus och utan skrådespelare utöver de vanliga då, som med i en vondfilm. Filmens första scen började spelas in klockan kvart över nio, den 18 juli 1988. Och då med scenen, då Fran Sanchez besöker Lupe Lamora och hennes äldsta i på hitande Dalton gjorde sin första scen två dagar senare med interiörer i Felix Leiters hem. Och eh, eh, Timothy Dalton var väldigt tydlig med att han ville fortsätta att ta bond lite djupare, göra det lite mörkare och eh, Timothy Dalton och Robert Davi som spelar Franz Sanchez, tjurken, de diskuterade länge hur det ett segment från Boken Casino Real där styrkan och styrkarna alltid ska en spedling av Bond, en sida. Och på så vis byggde de Frans Sanchez från det. Det var en väldigt tung produktion. De hade ett ovanligt tight schema. De skulle vara klara i mitten av november 1988. Och budgeterna för Bondfilmerna hade inte ökat någonting alls sedan Moonraters produktion tio år tidigare. Vilket hade lett till att de helt enkelt drev... Vad man kan säga en B-filmproduktion men på en skala som absolut inte är en B-film. Och under ett tag så drev de ett undervattensteam, två flygteam, ett team för planering och utförande av lastbilsjakten. Två team för hanterandet av alla scener i Florida och ett team bara för att spela in allting med strådespelarna. Och detta gick då parallellt under ett bra tag. En kul notering från inspelarna från Mexiko var att Robert Davi och Timothy Dalton oftast stack ut på kvällen och tequila och citerade Shakespeare och Fleming och imponerade på Benicio del Toro genom att gå in på restauranger och leka maffiabossar. bossar. <laughs> eh, när de spelade in tanker i slutet av inspelningen så hände väldigt många märkliga grejer. Bilar som självantände, bilar som kraschade, lastbilar som exploderade och saker som allmänt störde inspelningen. De fick sedan höra att den vägen de spelade in på var hemsökt och att strax innan inspelningen började hade en bil full med nunnor åt där vägen och där alla hade dött. Så de blev lite skrämda och försökte dra ihop inspelningen så snabbt som möjligt där. Och ovanligt nog, eller det enda gången det har hänt, det var att de bytte namn på själva filmen under inspelningen. Då de upptäckte efter att MGM hade gjort en undersökning att folk i USA inte kanske riktigt visste ordet revoked betyder för titeln till en början. Och under filmens inspelning var license revoked. Så de var tvungna att byta titeln. Michael G. Wilson han hade ett par förslag som han förde fram till MGM och United Artists. Det var då kapitellam från Ian Flemings böcker. Och det var titlar så som Time for Decision, The Job Comes Second, Background to a Spy. Take it easy Mr. Bond och Writing on my heart. Men de bestämde sig till sist för att ta den högst passande titeln License to Kill. I post så stötte Eon på problem med censuren. Redan i februari 1989 visades filmen för första gången för censurerna. Då den då fick 18 som ålderstjänst i England. Detta överklagades. Och under våren klipptes filmen ner hela fem gånger innan den till sist fick 15 som ålderstjänst. Detta överklagades Igen av Eon. Och detta fortsatte ända in i premiären Då de ansåg att censuren hade varit alldeles svåra på filmen Och första gången filmen släpptes som oklippt Var 2006 I England Och tillbaka av det här Och av en dålig PR-kampanj Just på grund av namnbytet och åldersgränsen som Gick både upp och ner Så öppnade filmen ovanligt svart runt om i världen Konkurrensen sommar 1989 var benhård Batman var då den mest hypade filmen på säkert tio år och Little Weapon 2 som kom samma sommar var en internationell brottsutsed och även in, filmen som Indiana Jones 3 öppnade samtidigt och eh, publiken runt om i världen de responderade faktiskt inte alls på den här filmen och inte alls av den här tolken av James Bond filmen tog slutligen in 156 miljoner dollar runt om i världen och eh, räknat till inflation så är det den minst inkomstbringande filmen Um, även enligt boken The Making of the Living Daylight Så är det här en av två filmer som faktiskt inte alls gjorde någon vinst för MGM eller United Artists Den andra kommer vi komma till lite senare Och E.ON står nu inför ett världskäl De måste tänka om sin stilriktning Fundera på vad som får James Bond att fungera Gentemot de mer tidsenliga filmserier Och samtidigt försöka vara trogen mot sin förlaga så när E.O.N. McCabe, Michael G. Wilson och Dalton i spetsen, något sargat, går in mot ett nytt årtionde, faller Berlinmuren den 9 november 1989. Kartan målas om, en karta som har definierat Bonds DNA fram till detta år. Samtidigt så säljer MGM TV-rättigheterna till Bond, något som startar en fyra år utdragen rättslig process. Bonds värde startas om och frågan som alla ställer sig är, finns det fortfarande rum i världen för James Bond? De ja. får lite gås ut Det känns episkt Ja faktiskt man blir lite stolt liksom. Och sen är det så märkligt hur de De liksom blir chockade av sen, alltså, Hur censuren Tar hand om den här filmen liksom. De blir chockade över att det blir 15 års gräns När de har väldigt medvetet gjort den hårdare Och mer brutal Att de fortsätter överklaga och så. Det är ju liksom, självklart att de inte skulle kunna Ta den här som en 12-årsfilm I England nej, nej exakt, sprängda huvuden och Pisskrapp och grejer Men Var det inte är... också så att Var det inte eh, Typ någon månad efter License to Kill som man i England Införde ett nytt mm. eh, system I och med Batman som, precis, som inte de hann hänga på Annars hade de kunnat kanske komma ner I alla fall ett år eller någonting ja, Hade de skjutit filmen en månad framåt så hade de kunnat släppt den till 12 års Och mm. fan för, för att spinna vidare lite på det där marknadsföringsspåret. Det var det inte Kabi eller, Jo, Kabi var alltså som sa. Att den enda marknadsföringen som i stort sett fanns i filmen var liksom i busskuror i stort sett. Medan Batman och de andra syndes mm. överallt. Så hela marknadsföringskampanjen var ju bara ett stort fiasko. Ja. De försökte ju, ja, det var ju väldigt... i, ja, i Japan och USA. Där satsade de på att ha cigarettreklamer, bilreklamer, radioprogram som fokuserade på Bond- dokumentärer, men det var liksom sånt som sändes på sämsta möjliga sändningstid i USA. Det var liksom att de satsade pengar på PR men som ingen såg för att det var så fel fokuserat. Batman drog inte den in en tre gånger så mycket eller någonting på boxoffice? Ja. Precis, den drog in nästan 500 miljoner dollar och den här 156. Ja, så det är ju en kombo. Av grejer som gjorde att det blev fjaskor. Sen tror jag att biopubliken ja. var lite less på Bond också. Alltså sen 77 så har det kommit en film varannat år. Och de har varit rätt lika ändå. Det har ju liksom, där blivit inte ett event att koka på Bond. Utan det har snarare blivit en del bara. Det kom, det kom en Bondfilm. Det är som inget konstigt. Så jag tror på ett sätt så var det bra att det blev en paus på sex år. Det, är liksom det återstartade filmserien och sköt in nytt blod i serien. Moonraker hade 80 miljoner sålda biljetter 1979. License to Kill hade nästan 40 miljoner sålda biljetter. Det som ett dropp på 50 Ja, oh. och även om The Living Dead at var rätt bra rent jämförelse, alltså rent så sålde den bara 2 miljoner mer biljetter när vi utgår till som var rekordlågt 1985. De var ju på väg ner och hade det kommit en ny film 1991 så hade ju den förmodligen varit ännu lägre. Det är nog alltså i slutändan så är det nog bra att de hade det här uppehållet. Mm. Ja, med facit jag ansåg ja, mm. Sen hade det ju varit kul att se en till med Dalton, se vad han hade kunnat göra. Mm. Men... Verkligen. Man kan ju vända på att Dalton skulle ha kommit tidigare. Mm. Ja. ja, exakt. Det har jag alltid tyckt. Ska vi gå över och diskutera förelagor? Ja. Då lämnar jag över till Rickard. Då är vi återigen för x antalet gånger i ordningen, jag vet inte. Tillbaka i novellsamlingen, For Your Eyes Only. Och det blir inte sista gången heller. Det är en novell här som heter The Hildebrand Rarity. Som först publiceras i mars 1960. Bara en knapp månad innan själva novellsamlingen släpps. Och den här novellen ligger... ja. Den ligger lite löst till grund för vissa detaljer i filmen, det är inte, storyn finns inte i filmerna egentligen. Det är karaktären Milton Crest och hans båt Wave Quest som kommer från berättelsen och den här lilla piskan som vi då är gjord på en stingrockas svans. I övrigt är det inte så mycket från den här novellen men vi ska prata om den ändå. Och det är Bond som vistas på Seychellerna efter ett uppdrag. Och blir ombedd av sin vän på ön, Fidelle Barbie, att följa med och leta efter en ovanlig fisk. Hildebrand-rariteten, som man kallar den. Och de följer med den skattefuskande Milton Quest för att hjälpa honom. Upptäcker snabbt att han behandlar ja, både. Hela sin omgivning och framförallt sin fru väldigt väldigt illa både verbalt och fysiskt. Ehm, och efter att ha lyckats lokalisera den här fisken och fångat den så beger sig skeppet Wavecrest tillbaka mot land. Men efter nattens eh, middag då de firar det här lyckade lilla uppdraget så hittar Bond Milton Crest mördad på däck med Hildebrandt-erariteten nerkörd i halsen. Och frågan är då. Vem var mördaren? Bam, bam, bam. Och det får vi aldrig heller reda på. Utan det är öppet. Inspirationen för den här novellen- kommer från två resor som Flemming gjorde. En journalistresa som han gjorde till just Seychellerna Och ett besök till några jamaikanska öar- tillsammans med ett par vetenskapsmän. Och de här vetenskapsmännen använde ett gift- som de hällde i vattnet för att fånga in de fiskexemplar som de ja, skulle fånga. Och det är ju det sättet som Crest i novellen använder för att fånga den här fisken. Och som vanligt så har Fleming små in, ja, intressanta sätt att hitta sina namn. Ibland är det människor runt omkring honom som man antingen gillar eller inte gillar. Den här gången så hittade han en god ginger beer på seychellerna som hette Crest <laughs> och fick bli en skurk. Eller så kanske han inte gillade den, vad jag. Den här filmen har däremot plockat betydligt mer från Live and Let Die som ni kanske vet. Mm. Besöket i Crests lager är ganska lik sin motsvarighet i boken, men framförallt så är det ju hajattacken på Felix Leiter som man har plockat och Ja, den är väl ganska väl adapterad, får jag säga. Uh, flyttad till nu nutid, men uh, ja, den passar ganska... Den är ju, det är ju den som startar igång hela filmen på ett sätt, eller som är Bonds motivation. Uh, så det är ju kul att de faktiskt går tillbaka till gamla böcker där de har missat lite scener och lägger in dem. Jag hoppas att de kan fortsätta med det i framtiden också det finns ju mycket detaljer i, i hela bokserien. Eller mycket på ett sätt ganska viktiga detaljer i vissa böcker som de bara har hoppat över. Um, men det kan ni höra lite mer kanske om i det bokavsnittet från um, ja Det här är ju det, är ju, det är som i de här novellerna vi har pratat om de senaste 5-6 ja, poddavsnitten. Det är, de är ganska korta, inte super mycket bakgrund att prata om Så vi går direkt till våra tankar och funderingar Jag tror att det är Emanuels tur Jag har inte så mycket att säga om, om den här berättelsen faktiskt Den är väl lättläst, känns inte särskilt bondig på något vis jag Tycker den är rätt tröd Och även om den är rätt kort, jag vet inte exakt hur många sidor den är Så känns det alltid som att den är längre än vad den faktiskt är det är inte en, säkert, en berättelse jag ser fram emot att läsa men när vi väl kommer fram till sista, som man säger, akten i berättelsen med middagen, hur tröst, trakasserar Bond, hur han trakasserar Fidel Barbie och list så blir det lite tätare, det blir lite bättre, vi känner Bonds ilska och sen dör ju Crest och sen gillar jag att den slutar öppet. Men fram till dess... Så är det inte en berättelse särskilt gillar, Även om jag uppskattar just det här elementet. Men att Bond egentligen bara är på semester. Han är ute och fiskar lite och andra dras in igen. Egentligen rätt mundan berättelse. Så att. Eh, jag tror jag fattar mig kort. Och säger att jag ger den här en två av fem. Två av fem. Oj okej. Okay. Intressant. Emil. Eh. Ja, det är ju i mångt och mycket en karaktärsdriven berättelse. Och då är det ju synd att karaktärerna är så ofantligt dåliga. Milton Crest är ju så otroligt mycket på en och samma gång. Fleming har ju verkligen gett honom alla dåliga egenskaper en människa kan ha. Och allting bara slängs på en. <hör> liksom på en halvsida får man veta att han är ja, förakta kvinnor. Han är oförskämd. Han vet det Korrumperar politiker, han, alltså han gör allt möjligt, allt dåligt man bara kan tänka sig, det har den här människan. Och det blir bara så otroligt mycket och så överdrivet så att man, han, han är en seriefigur än en, än en person i en bondberättelse. Eh, det funkar inte alls. Och Liss är mest bara rädd och osäker och glider runt där och Fidel är bara lite i bakgrunden och eh, gör inte så mycket eh, och då när karaktärerna inte gör så mycket för berättelsen så hjälper det inte heller att själva storyn i sig är ganska ointressant. Även om jag gillar det att eh, den utspelar sig till större delen på en båt mitt ute i ingenstans. Nej, den här gör inte så mycket för mig. Precis som en manel, man, man ser inte fram emot läsaren så jäkla mycket. Den är ganska, ganska seg. Så ja, jag håller med om betyget. 2 5 känns som ett rimligt betyg på den här. Okej, okay, intressant. Ehm, då får ni hålla i hatten då. <laughs> ehm, <laughs> jag är väldigt, väldigt förtjust i den här novellen. Den är ju experimentell, får man ju säga. Det är ju inget uppdrag utan det är Bond på privata upptåg. Ehm, som dessutom, tycker jag, visar den upp en lite annan bild av Bond som eh, karaktär. Men det som drar in mig i den här berättelsen, det är egentligen två... Anledningar. Det första är miljön. Den här, ja. Ni vet att jag älskar Bond i Karibien. Nu är det inte där Karibien, det är i sig källorna. Men det är samma här exotiska andan som, ja, som jag bara. Jag tycker det är kul. Bond ska vara där. Det känns härligt. Det känns som att Bond är hemma. Och sen så, jag säger det Emil. Jag gillar alla karaktärer. Okej. Okay. <laughs> <laughs> jag, alltså jag, jag tycker att alla fyra är superintressanta. Ehm, Framförallt. Eh, alltså Milton Krest. Där målar ju Flemming med de största penseldragen han någonsin har använt. Han är ju ett rent praktsvin. Och jag, förs jag förstår vad du säger. Men jag vet inte. I litteratur så tycker jag det kan funka med sådana här rent... Elaka jävla skurkar som... ja Han är ju hemsk på alla sätt, som du säger. Men det för jag tycker det funkar bättre i litteratur än till exempel i filmserien. När man vill ha de här charmiga, lite mer dubbelbottnade karaktärerna. Jag vet inte, jag köper honom. Och sen tycker jag också att... Jag gillar både Fidel Barbie och Liz Crest. Jag tycker att Fleming lyckas... Ovanligt bra med att låta läsaren förstå de här karaktärerna fast med väldigt små medel små meningar för befarten så jag vet inte att jag tar till med de här karaktärerna väldigt, väldigt lätt och jag tycker inte att Liss är bara lite i bakgrunden och går runt och... Nej det var Fidel. Ja, ja, men eh, Jag tycker båda har lite bra dialog som man får liksom förstå dem. Även om det är en novell så det blir inte så att vi Lär känna dem supermycket. Men tillräckligt för att jag ska... liksom Få upp den här bilden som Flemming vill. Det är de här tre personerna mot det här onda svinet liksom i mitten. Och Crest är ju lite av samma skrot och som Skarmanga egentligen. i Skarmanga i eh, boken ska jag tillägga. Han är liksom en väldigt typisk bullrig amerikan. rappercheften, otrevlig mot alla... Eh, och sådär, eh, och det är väl, eh, jag vet inte, jag, jag, kan ibland, jag gillar de här typerna av karaktärerna, jag vet inte varför. Det, det, som du säger, det är lite serietidningsfigur, men kul att läsa om tycker jag. Ja, det jag tycker att eh, Scaramanga har som inte Milton har, det är ju någon slags skärm, eh, eller om man ska säga, mitt i ja. all, allans dåliga beskaper som gör att man kan ta till sig om Det har ju inte Milton. Nej. Det jag har, men de är ändå lite samma typ av, det är väl den här Flemings idé av en amerikan kanske som bubblar upp. Ja exakt, i är verkligen, amerikaner måste allting bara vara dåligt. Um, men då till råga på allt så har jag nog aldrig gillat Bond så mycket som i den här berättelsen. Han visar upp liksom en, annan, en helt annan typ av moral och sympati som jag vet inte, som jag inte har sett på det sättet förut. Um, han vill inte lägga sig i de här i de äkta makarnas eh, krästsrelation. Men han blir väldigt djupt berörd av behandlingen av Liss. Um, han har liksom inte brytt sig om sånt förut, tycker jag. Och när Krest då ska släppa ut det här giftet i vattnet för att fånga den här fisken, så kommer då allt annat. Eh, liksom marint liv runt omkring också dö på, på kuppen och då får vi då följa Bonds tankar om det här att att Bond står där och verkligen tänker att jag vill inte döda de här fiskarna, alltså Bond har aldrig förut visat någon sorts medkänsla mot djur och nu är han någon sorts står där och i en djur, det, jag vet inte, jag gillar det Liksom, att Bond till och med faktiskt försöker skrämma iväg den här fisken. För den får inte dö, det, liksom, det är hans fisk. Jag tycker det är coolt. Jag, bara, jag gillar det. Och ja hela novellen för mig är väldigt, väldigt stämningsfull. Jag läste den två gånger kan jag säga på rad inför den här podden. Och sen läste jag också Risiko efteråt igen. För att jag var tvungen att på något sätt... Få någon sorts um, Distans och jämföra med Något annat som jag har läst tidigare Men just det du säger om uh, undervattenslivet, där som dör Det säger tycker jag väldigt mycket om Bond som karaktär Och framförallt han är i Flemings Böcker och så alltså, Han är ju, han är ju inte en mör han är ju mördare Till, till yrket då, Men han är ju motvilligt, det kan nästan säga Han vill ju inte mm. döda Han avskyr när han gör det. han gillar inte sig själv för att han gör det Vi har ju segment i Till exempel i på Goldfinger där han Sitter i två kapitel och funderar över hur pass var att han dödade en man. Och det här just, han bryr sig om människor, djur. Och han avskyr just den i världen. Något som absolut inte, vi kommer komma in i ett senare avsnitt Men just den moralen reflekteras inte i den här filmen. Nej, det gör han ju inte. Mot viljan att döda. Mm. Och det är typiskt flämming. Så att han, han är mjuk på insidan. Ja, det är intressant att han står där i vattnet. Och så står han med sådana här, vad heter det? Snorkelglasögon, eller vad mm. heter det? Ja. Cyklop. och tittar ner i vattnet. Och eh, tänker att jag har ju dödat människor förr. Varför skulle jag bry mig om några fiskar? Liksom? Mm. Men ändå så står han där och har det där kvalet. Ska man, varför ska han hjälpa den här otrevliga människan Crest att hitta en fisk när han inte vill det? Men, Hela stämningen i novellen. Det börjar med Bond snorklarna i korallreven. Och så sakta utvecklas det. Och stämningen blir mer tryckt på den här båten. Och det är lite så instänkt. Ja. ja. Håll i er. Fem av fem. Tack. Jag läste den här tillsammans med Octopussy. Och jag ser likheter mellan Bond och Dexter Smythe Som är en huvudrollen i den berättelsen. De är liksom spegelbilder av varann. Och jag nämnde det tror jag också på avsnittet Att Dexter smile i den berättelsen är Bond, vad han ska kunna bli om 30 år De har ju liksom samma Tankegångar, deras ånger Och de delar ju Flemings ångest Om vad som har varit och vad han kommer bli I framtiden, så att det är två berättelser Som går bra ihop just med miljö Och teman Ja men jag gillar inte Octopussy. Det är väldigt konstigt. Ja, men eh, jag satt verkligen och liksom funderade. Kan jag ge den här fem jättelänge? Och det står fortfarande i mina anteckningar. En frågetecken efter fem. Men jag får nu... Jag får väga upp era dåliga betyg. Jag känner att jag måste... Mm. <laughs> jag håller ju med dig lite om det. Att det som är intressant är väl kanske Bonds inre moral. Men nej, det räcker inte för mig. För att, för att väcka liv i den här berättelsen. Nej, det är ju... Smaken är ju som baken ja. Men jag är verkligen. Exakt. Jag är Jag vet, jag vet inte. Jag, jag gillar hela stämningen i hela boken. Jag vet inte, eller berättelsen. Och det var därför jag var tvungen att säga: Vänta nu, är den här så bra? Så läste den en gång till och var fortfarande så här: Men va, är, den, är den så bra? Och så läste jag Risiko. För om jag minns rätt så gav jag Risiko en femma också. Mm. Och då läste jag den igen bara för att få lite perspektiv och bara. Ja, de här är ju typ lika bra. Ja, då får det bli så. Vem tror ni mördade Milton Crest Eh, eh, jag gillar ju att hålla grejer öppna Men jag lutar väl åt att det är liss Det gör jag med Man vill ju att det ska vara liss Jag tror det är Fidel Borb Just av den anledningen att kvinnor eh, i Flemings berättelse Väldigt sällan gör någonting dumt Är det kanske därför Flemming inte vill eh, Skriva att hon som gjorde det Ja, jag läste om berättelsen när jag läste den tidigare Och då läste jag liksom att jag såg det att det var Fidel Barbie Men visst, jag kan, man kan läsa det Lisa också Men just Thornton jag gjorde där och då Var att det är Fidel som gjorde det för att hans, hans Ego blev kränkt lite liksom, Och då gjorde han det Ja, jag, jag ser det på något sätt som att Liss, för första gången på länge Träffar en, en annan man Som pratar med henne normalt om Som får henne att se lite annorlunda På, på sin värld Och bestämmer sig för att Hon måste därifrån på något sätt. Men det är bra att vi inte får något svar på det, i alla fall Ja, men det är charmigt. Jag gillar det. Det är också såna grejer som gör att jag gillar det. det är liksom lite pricken överit. Man behöver inte få allt förklarat i livet hela tiden. Men vi kan förklara filmen. Det tycker jag. Mm. Och eh, vi börjar väl med pretitle eller kanske, vet du det, Gun Barrel. Den är ju lite annorlunda i musiken. Mm. Ja, Ja, jag, jag måste ju få säga direkt att jag tycker den musiken är skitbra. Och därför föredrar jag den här Gumbern framför den förra. Jag med. Yes! Jag håller nog nästan med faktiskt. Ja. Jag är lite så här kluven. Jag, jag gillar bägge två väldigt mycket. Ja. Ehm, så, ja. Lite oget som stucket. Men jag jag kan definitivt köpa att, att ni tycker att den är bättre. Jag gillar alltså... Det var ju egentligen här den, det här var väl den första filmen där musiken i Gun Baron verkligen avvek från mallen, om man säger så. Sen kom ju det lite längre fram också. Men här var det första gången så att det var lite ovant kan jag tänka, men nu med facit i hand så, jag gillar, också. jag gillar det också. Jag vet inte riktigt om jag tycker den är bättre eller sämre än The Living Daylights, men jag tycker om den. Verkligen, jag tycker det är spännande. Det är som Cayman överlag som jag kommer att gå in på i musiken. Han använder väldigt mycket slagverk. Och nu är det ju pukor som går bananas i Gunbarren. Och det är, jag gillar det. Ja, men alltså, jag, alltså det är klart att jag gillar en traditionell Gunbarrel. Det är ju liksom, det är det så det ska vara. Men det har varit extremt traditionellt. Senast, tre filmer. Ja, tre filmer. Eh, jag vet inte, det är någonting med den där starten på Gunburn som bara är god. Alltså. Pikar direkt. Mm. Mm. Det river igång i filmen, så mycket kraft. Det finns ju det här som man brukar säga inom mode och klädkoder att man måste veta klädkoder för att kunna bryta dem. Och det känns som att Cayman ändå hade ganska bra koll när han valde att bryta mot tradition. Mm, för att att bryta det. Väldigt, väldigt bra. Ja, han bryter ju bara precis i början sen så drar han igång med det riktiga bontemat. Ja, Det är därför det funkar. Ja. Det är ju lite som att den första delen är bakvänd mot vad det brukar vara egentligen. Um, om ni förstår vad jag menar Så att man, Om man har ställt det på ända, liksom Från mot vad Barry gjorde I de tre senaste mm. uh, Och det gillar jag Jag läste ett inlägg på MI6 Från en man som i alla fall påstår sig uh, Vad är, vad eller är, är uh, Han var Klippassistent på den här filmen Och han sa att de hade problem med att få till Den här gunbären för att musiken Passade inte till Daltons gång Och inte heller till gunbären som design så man var tvungen att stanna in Daltons grång Annars hade han gått in i Gunnbären Och sen när de öppnade sen på flygplanet Så hade de, de var tvungen, så Annars så liksom vickade ju kameran Och vi åkte in i något av hörnen Men nu var de tvungna att öppna mitt i bilden För att flyget kom in så pass sent Som sa att det var bland det svåraste Med hela klippningsprocessen av den här filmen Att få till Gunnbären-sekvensen För att det var så ursynt alltihopa Intressant Ja verkligen Mm de som undrar då så är MI6 ett forum. Mm, världens största bondforum mm. på Engelsdagen. Oh. Ja, den här får ju fyra tummar upp i alla fall av oss. Mm. Och så går vi över till flygplanet och pretty titan Ja, oh. jag måste säga det att det var ju länge sedan jag såg den här filmen. Och jag, som sagt, jag hade inte så mycket minnen av den. Jag hade inte så mycket preferenser. Och jag, jag blev glatt överraskad av Pre-Titan faktiskt. Jag tyckte den var... Jag tycker, jag tycker det är ganska god action i den här filmen och i scenen överlag. Det ju känns ju väldigt amerikanskt. alltså Det, det kommer jag komma in på längre fram i filmen också. Men jag gillar ändå... Ja, jag gillar inledningsscenen. Den, sätter, den introducerar Sanchez på ett bra sätt. Den introducerar Bond på ett bra sätt. Jag tycker det Ja, jag tycker det är en intressant inledning. Samma Alltså jag gillar verkligen den här skitliga situationen. Det finns ett ögonblick som jag... Inte gillar och det är ju slow motion-sekvensen När de springer mot oh, kameran Jesus Men i övrigt Christ. så tycker jag att allt oh. annat Är klockrent liksom Vi sätter upp när vi sätter upp Bond Med riktigt, riktigt bra action Och oh, uh, Den här är liksom inte riktigt på Lika samma nivå som i TLDs, The Living Daylights Men nästan, alltså det här är Riktigt bra Jag tycker det, det är lite som Jag som <clears throat> varit inne på tidigare, lite Lågmäld action om man ska säga så det, det går inte så snabbt Det är inte så mycket som händer Men det händer ändå en del Under en ganska lång, ja lite längre period mm. Det är inte så mycket som händer, jag gillar det Att det får, tar sin lilla tid liksom. ja, Jag är inte riktigt lika lyrisk som, som en manuella e, Speciellt slow motion-sekvensen Den tar verkligen mig Där ja. stannar jag bara upp ja. Ja. Men eh, annars, det, den Bra pre-titled definitivt e, Schysst stunt på slutet När de ska fiska upp flygplanet, även fast jag tycker att själva idén att vi ska flygplanet är eh, ganska dålig faktiskt. <laughs> men eh, det är ett häftigt eh, och ja, en bra det är jäkligt stabil, ja. som en säger, den presenterar allting på ett väldigt bra sätt. Så ja. tre tummar upp i alla fall. Ja, så Jag, jag, tycker, också, jag tycker att det är en bra pretitle, men det har lite problem, lite som vi var inne på i pretitle om älskade spion, att det händer lite för mycket. Alltså det är lite rörigt. Jag föredrar mina pre-titles. Det ska vara det ska vara en scen. Det ska fokusera på Bond. Men nu är det, det är Bond och det är Felix. Och så klipper vi till Sanchez. Och det är liksom de här DIA-killarna som håller på. Det är lite för mycket tycker jag som händer. Även om när Bond är i rutan. Då är det svinbra. Men det, det hade kunnat tajtats till lite mer. Um, och då ledde mig till en fråga Är det första gången som Bond möter uh, skurken i pre-title? Ja, det är det väl Om man inte räknar Diamonds of Forever För det är ju en klon mm. Ja, det har du ju rätt i förvisso. Men det är ju det närmsta vi kommer, tror jag Ja, ja men uh, ja, jag tycker det är bra Men det hade kunnat uh, tightats upp lite uh. Det är ju bra att de presenterar Sanchez Men de hade kunnat ta bort hela det här Att han ska besöka sin uh, Eller den där hämta Lupe och i det här huset och sånt där. Jag vet inte om det hade behövts. Jag tycker det drar bort lite från handlingen. Lite väl ja. mycket. Jag älskar ögonblicket då Bond hissas ner på flyget. Och Bond långsamt trummar igång. Till det att det fullkomligt exploderar när Bond sänks ner. Det är liksom topp tre bästa ögonblick från hela 80-talet. Lätt. Jag får gå sud. Det är ju ett skitbra stund. Jag, jag gillar idén mm. också. Alltså det är det... Det är ju det därför man gillar det, för att de lite som älskar Spion. Visst, det är rörigt, men på slutet så kommer det jävligt coola stuntet som ändå gör att man går igång. Ja. Liksom. Mm. ja, det är ju, jag tycker också det. Jag tycker det är ett bra stunt. Ja, utförandet är ju verkligen tio av 10 och sen med musiken som du nämner, men... Nej, jag kan inte riktigt köpa det. <laughs> nej, jag tycker, jag tycker nog snarare att stuntarbetet i den här filmen är grovt underskattat alltså, över hela filmen, tycker jag. Alla stunt som syns är väldigt bra. Ja, verkligen. Så alltså väldigt bra. Jag slogs av det när jag såg den Det känns som att man kommer säga ordet bra, eller orden bra stunt ganska ofta. Ja, Någon Innan. får klocka oss. Ja, exakt. Mm. Räkna. Jag vet inte. Jag, tycker det är, jag, jag är mer svag för, för Sanchez introduktion och eh, actionet som är på, bortsett från Slow motion scenerna, actionet som är på flygfältet med små djupar och grejer som går sönder och jag tycker det känns väldigt, väldigt kompakt och ja, jag gillar det. Nej, ah, det. det är den delen jag kanske inte tycker funkar. Okej. Okay. Ja. Förtexter och låt. Ja, det gör vi. vi brukar börja med låtarna yes. så vi tar och lyssnar lite på den. Helt lyrisk innan pre sekvensen så är absolut Inte alls lyrisk här Det är liksom, nej Det här är en låt jag har lyssnat allra minst på jag, Det är knappt så jag kommer ihåg den nu Nu när jag precis har lyssnat på den för Den är, har ingenting som sticker ut i mina öron Jag älskar den här låten <laughs> Nu blir det Ja, ja men alltså Alltså, alltså för mig är 80-talet alltså helt otroligt fantastiskt just när det kommer till titellåtarna, ja, förutom all time high kanske. Men alltså den här låten, Uff, vilken jävla powerballad, alltså, så jävla snorbra, det är tajt produktion och det är snyggt, de sjunger bra. Och det är, oh! jag, kan bara, jag kan bara hålla med, den är helt fantastisk. Alltså sett till den visionen de har att göra där de vill göra så kan det inte bli så mycket bättre. Den slår väldigt rätt hos mig. Jag ligger nog någonstans däremellan. Jag har svårt. Jag har alltid varit lite ambivalent till den här låten. För jag har alltid tyckt att det är en bra låt. Att den är bra producerad som du säger Rickard. Och som du också Emil är inne på. Att hon sjunger bra. Det är en hyfsad text och så. Men särskilt bondig har den aldrig varit i mina öron. Jag tycker den känns mer. Vissa delar är bondiga. Och sen andra delar känns mer som att de ska vara med i The Bodyguard. Med Kevin Costner och Whitney Houston. Det känns mer som att det är en Whitney Houston-låt än Bond-låt Och det jag vet inte Jag tycker inte det, i mina öron så känns det inte Bond alls På samma sätt som The Living Daylights gjorde Eller tidigare låtar har gjort så att, Men bra låt, definitivt, inte så Bondig bara Ja, det är väl ja, det är väl ganska svårt att få uh, genren som sådan Med 80-tals ballader och bli så jättebondiga, jättebondiga. jag vet inte. Men uh, jag vet inte, jag, tycker, jag tycker ändå att den har vissa bond element. Okay. Mm. För texter. Här kan vi väl eh, Hoppas jag enas om att det är Riktigt svagt Ja. ja. Varför har de ett kameratema? Ja, jag fattar inte. Det enda som är Någorlunda snyggt men ändå skitfult Det är ju Gun barrel -logorna, Som ändå ja, det, det, det känns som att Morris Binder precis håller på att ramla ner Från sin idé klippa. Man han bara försöker greppa efter sista snöret. liksom mm. det är så. Ja det är riktigt riktigt sista. Det känns i alla fall som att. Han försöker göra någonting nytt. Och så bara. Ah, vi lägger in en kamera. Ja, men det är ju Man Kodak bara... också. Det är ju ah. liksom produktplacering i main titles. Det är så här, vi ska ha en Kodak. <laughs> men den egentliga idén. Till pretide-sekvensen. Är faktiskt riktigt bra. Den de körde med från början. Och det var att. De spelar faktiskt in en sekvens där Felix Leiter och Della gifter sig. Och då tog de snapshots från det och la in det i pryte-sekvensen. De visade lite som Bond som Marshall, de visade Leiter och Della och de liksom visade det lite runt omkring, ja. lite liksom Bond och hans delade historia på något sätt. Och sen la de in det, men sen sent, sent till produktionen, så insåg de det att det här funkar kanske inte, vi måste ha lite mer traditionellt. Så slog på de den idén, tog bort det helt och hållet. Och körde med det här. Då, så att det här i sista sekunden de ändrade om det. Nu ska jag inte döma ut det på förhand. Men jag hade nog nästan tyckt att det hade varit ännu sämre. jag, jag, jag, jag hade inte köpt det. det. hade inte passat i låten. Men jag tror det hade gett lite mer tyngd till vad som kommer senare i filmen. Jag tycker det hade känts väldigt. Det är ju lite det de håller på med nu i Skyfall och Spectre. Ja men precis. Uh... Och jag, jag är för konservativ för sånt. Ja, ja. <laughs> ja. Jag gillar små moment i pretels. Eller mer, i sekvensen. Jag gillar liksom. Ja, färgpaletten tycker jag är okej. Okay. Ja. Jag gillar lite som vi ser lite marker och sånt där, men ja, i övrigt så är väl som de tidigare. Det är ju tråkigt, oinspirerat. Lite mindre laser nu. Ja, men det är lite bättre än tidigare, men fortfarande inte så bra som det ska vara. Men alltså, jag har skrivit en grej här i mina anteckningar, och det är sista bilden är det enda som är snyggt. Problemet är att jag inte kommer ihåg den bilden, så det var väl inte den så bestående <laughs> inte. <intrum. laughs> Nu hoppar vi vidare. Direkt in i actionet. Ja, faktiskt. Det klipps lite mellan bröllop och på. det är Sanchez som lyckas fly. Vi har eller dialog med Ed Killeffer. Ja, det, det enda jag kommer att tänka på det är i stort sett alla förhör som Gunval har i Bäck. Det är lite så här samma, samma dynamik med Killeffer och vad heter den andra? Hawkins heter han. Ja, exakt. Ja, Killeffer är Gunnvald och den andra stummen är, är bäck. Man, get a hold of yourself Ja. Uh. Gunwald, uh. Uh. Uh. <laughs> Gunwald. Uh. Martin Hele Det här är ju en tv-film så det passar uh. bra Jo, är det någon film som jag tycker Utan att vad jag tycker om filmen Är det någon film som jag tycker skulle varit bättre som lång tv-film Så är det ju den här filmen I färgskala och i tempo och i Ja, uh. jag vet inte hur den ser ut Överlag, den är ganska billig Ja det måste jag väl kunna hålla med om, verkligen Men jag gillar ju, jag gillar ju Sanchez jag tycker det är en, Till skillnad från alla som Gunnvald förhörde i Bäckfilmerna så är han ju ingen loser precis Han är ju snarare stenkool liksom Så att, ja, för Sanchez gillar ja. jag Jag gillar hur han håller sig lugn och bara ja. Det här kommer att lösa sig ja, det löser sig, vi fixar Manjana, manjana Ja, lite så. Ja, men han är ju liksom, ja, Robert Davi gör han väldigt, väldigt ja, bra, verkligen. tycker jag. Håller han har något balans mellan, alltså en knarkbaron liksom, det är inte liksom bond Nej. Men han, jag tycker han håller balansen han tycker han, han gör, lyckas göra det till en bondskurk definitivt Ja, ändå. definitivt. Jag tycker att Robert Davi är bättre än materialet. Sanchez på papper tycker inte jag är inte är jätteintressant med Robert där vi gör honom bättre. Helt klart. Mm. Helt. Jag tror nog så att Sanchez är topp 10-styrka för mig. Möjligtvis, kanske, kanske. Han är uppe och nudda vid topp 5. Men eh, han har potential att vara mycket, mycket bättre, om vi säger så. Ja. Men som du säger, Emil, Robert Davi är bättre än karaktären i sig och han lyfter karaktären så gott han kan i alla fall. Ja. Ja, ja, definitivt. Det hindrar väl han från att vara absolut av den bästa styrkorna. Ja, Det hade ju inte funkat med vem som helst som, då, som Sanchez. Nej. Så att, ja, ja, ja, jag gillar ju Sanchez väldigt mycket. Annars i den här delen så är det skönt med två homager. Dels till Dr. No i musiken och dels till Secret Service mm. med frugens mm. stöd. Det är snyggt. Båda är väldigt, väldigt liksom, snyggt gjort. Ja, ja faktiskt. Okej. Sånt. Jag var tvungen att tänka lite vad du menade först eh, med musiken till doktorn. No Det var jag som var lite bortkollande <laughs> Ja, det var inte Audio Bongo <laughs> alltså. Nej, det var den jag tänkte på faktiskt <laughs> ah, förlåt. <laughs> Ja, förlåt Nej, det, den hoppas jag inte att de refererar till någon gång Ja, men det är ju en jättebra sån här liten nod tillbaka till serien ja, eh, verkligen. som visar att de faktiskt bryr sig och eh, försöker koppla ihop lite mm. de olika mm. också. Helt klart och Dalton är fenomenal i den scenen. Utan att säga knappt någonting så säger han jättemycket med sitt kroppsspråk och hur han tittar. Det är en riktigt bra utförd scen ja. av alla inblandade. Ja. ja, alltså Leiter är också ovanligt bra porträtterad. Ja. Alltså, nu får han ju mer att göra men just det här att... Det, nästan för första gången känns det verkligen som att Leiter och Bond är kompisar. Ja, jag, jag tycker faktiskt det. Jag satt och tänkte på det när jag såg filmen att jag, jag älskar verkligen deras kemi i den här filmen. Det känns som att de verkligen har känt varandra länge. Ja, och det är så det ska. Ja. Och det, det, det känns rätt. Det är skitbra. Ja, jag gillar att jag, jag håller verkligen det jag sa till i förra avsnittet att David Hedgeson borde varit med där. Om Felix nu skulle ha varit med överhuvudtaget. Så borde han varit med där så hade vi fått ännu mer tyngd i det som händer här. Men David Hedison känns inte så påtagligt Mycket äldre än Dalton Jag har aldrig tyckt att han känns mycket äldre Nej, det är väl tio år max liksom. Ja, jag tänkte lite på det Nu vid senaste tittan. Men det var inte så pass påtagligt Att det var ett störningsmoment Nej, Nej. Men varför använder de inte John Terry än? <laughs> Ja, varför <laughs> gjorde de inte det? <laughs> Då hade jag velat hoppa så att han skulle bli helt uppäten av hajen <laughs> Ja, exakt Det är vissa saker som man inte behöver förklara liksom. Varför man inte äter bajs och massa skit liksom. Så att, ja, det är bara skita i John Terry ja, men Jag gillar det där med att eh, I och med att Della dör på bröllopsdagen Det, det känns som att han, hon blir påmind om vad som hänt med honom Och ja. med hans fru när hon dog och det är ju liksom det slår jag mig mer på de senaste åren Att det är kanske är ännu st inte starkare ett än smet äh, med Fred Light Men det är lika starkt Just att han och Light blir bunden tillsammans I det här ödet de, de är med de, Båda deras fruar blir mördade På deras Och bond får hämnas som man aldrig fick göra förut På sin frus Och uh, han säger det när han blir eller avgår från MySix tm M då. What about his wife? Och som liksom, han är ute efter Sanchez lika mycket på grund av Della som på grund av Lighter och på grund av sig själv. Ja. Så det tycker jag är väldigt snyggt till On the Majesty's Secret Service. Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Jag vill bara slänga in en grej innan vi går vidare till, till, till det Och det är att jag tycker ändå att Seven Mile Bridge är en jävligt snygg location. Ja. Mm. Det är en bra, bra location i USA för en gångs skull. Jo, det är det ju. Alltså, ja, den är lite. Den är mer kort men det, det är allt. Den är ju överanvänd i film så det bara förslår liksom. Ja. Det är ju liksom True Lies och det är, det är en väldans massa andra filmer som har filmat det men den är, ju, den är ju vacker liksom. Den gör sig väldigt bra i den här filmen. Ja det gör ni. Alltså det, det känns som en på något sätt känns den här filmen ganska det känns ändå rätt rätt att det ska vara i USA ganska mycket. Med Felix är mycket där och det, det ska vara liksom runt om där. Jag tycker det passar väldigt bra faktiskt det mm. skillnad från många andra filmer Där USA är med och inte passar så bra Så det är ja, USA gillar jag faktiskt I den här filmen Och då kan vi ju gå vidare till just det här med hämnden Vi flyttar oss till Till det lagret Och en av de scenerna som Brittiska censurmyndigheten Rasade över När lighter slängs i hajarna mm. Ja, våldsamt ja. Ja. ja Jag vet inte vad, vad ska man säga om Det är ju, det är ju... På ett sätt den viktigaste scenen i filmen. Men, och man blir ju berörd. På något ja. sätt. Men det, det går ju inte att komma ifrån det. Det, är, det känns ju inte som att ha tittat på en Bond-film i just det tillfället. Fast den scenen behövs. för den de, de vill göra den här filmen. Då behöver de ju ha den scenen ja. där. Ja, den scenen, om man nu ska snacka om de våldsamma inslagen i filmen. Så är det här den scenen som var lite av den nödvändiga onda. De andra hade man gjort mindre våldsamma, men den här behövs. Ja, jo, det är så Till skillnad från de andra scenerna som är oerhört brutala så har den här någonting med handlingen att göra. Till exempel när Crests huvudet exploderar, det behövs ju inte i filmen som så. Och det är liksom det är påklistrat för att försöka göra båndrelevant då tycker jag väl lite att de glömmer bort Lighter lite senare i filmen. Så att den här scenen inte blir så påtaglig som den kanske borde ha blivit. Men... Den är väl den bäst våldsamma scenen i filmen, om vi säger så. Den spelas bra, men den lämnar inget avtryck när vi kommer till slutet av filmen. För då har det hänt så mycket våldsamt. Och vi har gått ifrån Lighter lite. Ja, jo, det stämmer ju. Det håller jag faktiskt med om. Men den är bra spelad. Jag älskar verkligen alla inblandade egentligen. Jag tycker det är mm. Dario spelas ju bra, Benicio Deltoro och Sanchez är ju... Sanchez är ju Sanchez liksom. Och David Hedgeson är ju Felix. Han är ju varm i kläderna. Jag gillar det. Välspelad scen. Det är svårt att inte spela över liksom. Men jag tycker faktiskt. Ja. Alla förutom Ed Kille för är bra. Men det är så chockartat hur våldsamt och hur mörkt och grott det blir så pass fort. Alltså, vi hoppas att vi har fyra år så är det vi ju kill. Ja. Och nu är vi här. Ja. Det är. Det blir alltid lika skjorta och för mig i alla fall att det blir så pass våldsamt så pass snabbt. Ja, att det dessutom är samma morgonsförfattare, samma regissör, mm. samma crew som gör de två filmerna. Mm. Är ju liksom... Ja, alltså, den här filmen har alltid känts för mig lite som att det är den här äldre gubben som vill vara ung och lite hip, Men inte har en aning om hur han ska göra det. Ja, exakt. Den försöker spela in till Little Weapon, Die Hard, men lyckas inte. För den, den ser vad som är liksom action, brutalt, amerikaner, men lyckas inte implementera det i filmens handling eller karaktärer. Ja, exakt. Nej, det känns ju som att för sex år, sex år innan den här filmen så kom liksom en film där Roger Moores medhjälpare slåss med tennisrack och han säger 60 ja. tigrar och grejer. Det är ju, det ja. känns ju ut som att hundra mil långt hopp från det till det här. Ja, det enda man kan hitta som ligger nära, det är väl som faller fall i View Achilles i San Francisco när de slänger ner dykaren i, i den där pumpstationen. Ja, oh, exakt. Precis. Och sen när Bond hittar Della och Felix så då förstår man ganska snabbt varför de, hur de tänkte sig att, att Dalton's Bond ska vara och varför de skrev just där För att de ville ha en, en kompetent Shakespeare-skola nästan skådespelare. Ja, oh. mm. Alltså, jag tycker då, han säljer ju motivationen väldigt, väldigt bra Dalton i liksom Hur han beter sig, hans blickar hans, min, alltså det, Han gör ju bra ja, Han har ju mycket att arbeta med Främst här i början av filmen Det känns som att han spelar ut hela sitt register Med allt vad det innebär Den, Han tappar ju lite i och med att filmen går vidare Men just här i början så är han ju Fenomenal, här tycker jag att han är bättre än vad han var på de flesta delarna i den tidigare filmen Men i takt med att filmen går vidare och i takt med att mycket med manuset händer så faller även Daltons insats Men just här så är det väldigt väldigt bra ja, jag tycker verkligen att alltså, scenen då han hittar Della och Felix Det är en, en av de bästa scenerna där Bond egentligen porträtteras tycker jag i hela serien i alla fall i mina ögon. Jag tycker han spelar honom så jag vet inte, hopplöst på något sätt. Det känns som att han kommer dit och bara. Ja då har det hänt igen. Nu är det min podare som har förlorat mm. sin fru. Liksom. Ja precis. Just det ödesmättade som är så bra. Exakt jag älskar det. Ja han är extremt utlämnad på ett sätt som han sällan är. Ja, exakt mm. det är det jag gillar med det. att han kommer in när han, Först kommer han till Della och tänker man ja, det här är hemskt. Och sen så får han se Felix till råga på det. Och så han bara lägger sig ner och. Slänger av telefonen när han ska svara och grejer. Mm. Är det är så... Ja, det är underbart. Jag gillar det. Han vet liksom att Bond skulle kunna vara lighter. Ja. Han vet att det kunde lite gärna vara honom ja. när det hände samma sak för han. Det är, det är riktigt bra. Och det är sånt man inte vet om man inte känner sin Bond-historia. Exakt. Och det gör ju vi. Mm, det gör ju vi. <laughs> <laughs> ja. ja, det är en bra scen. Det är det. Gott och gott. Och Bond och Sharky börjar leta reda på... Vem det är kan ha gjort det. Men innan vi börjar snacka om de scener och den action som kommer så kan vi väl prata lite om Sharky först. Han är med ganska kort här i början, men han är med en, en hel del. Ja. Så han förtjänar väl lite omnämnande som den medhjälparen. Ja. Han är väl okej, okay. jag vet inte. Nej. Han är väl lite skärmig, men lite. han känns lite hjälplös på något ja. sätt. Eller? Ja. Ja, han känns in, det är ingen som jag verkligen... Det ingen som jag gillar. Kort jag tycker han är ganska inte sägande. Liksom. Han tillför ju egentligen inte så mycket till handlingen. Nej. Nej, nej, verkligen Han hade varit ganska lätt att plocka bort. Ja. Jag tycker han är, precis som du säger, han tillför inte så mycket. Men han är jäkligt skön och karismatisk. Ja, precis. Mm. Det är därför man köper honom. Ja, exakt, han har ändå lite, på en, lite sin plats i det också. Ja. Att på något sätt, vad ska man säga, försöka väga upp lite Bonds totala mörker. Ja, lite comic relief som det heter. Ja, fast ändå inte. Lite mera fötterna på jorden och liksom... Ja, jag vet inte. När jag var liten och såg filmen då hade jag alltid för mig att Shark var med mycket mer än vad han faktiskt är. Och jag hade trodde alltid att han var en agent precis som Lighter och Bond. Men det är han ju inte. Han är ju bara oskyldig. Han bara hänger med. Uh -huh. Vilket är intressant. Bond bara drar med en kompis. Han är väl och fiskare Ja, han är fiskare. <laughs> ja, det är lite konstigt. Lite quarrel. <laughs> ja, exakt. Du gillar jag ju Coral mycket mer kan jag säga. Ja, han är han är bra. Det hade ju varit också en lite snygg eh, att knyta sam samman serien. Om det faktiskt var Coral Jr. från mm. också Living som de plockade in. Ja, precis. det hade ju varit väldigt bra. Ja, det hade ju jävla varit coolt. Ja, ja för Coral är ju med i Living boken som de har plockat scener från också. Så jag undrar om det inte är lite det de har tänkt eller liksom det är det nog säkert. Mm. jag Sist David som var med som Felix Leiter, då var ju Quarrel Junior också med. för inte? Ja, exakt. Så det hade ju funkat de tre har träffat varandra. Fan, det skulle ju varit så! Vad coolt! Ja. Fan! Deras båtar liknar ju varandra, Quarrel Juniors och Shorties. Mm. Ja, jag skulle gärna sett dem åker åka ut och fiska. Det hade varit kul. Och då blir det ju ännu mer också liksom att först drar Bond med Quarrel i Dr. No så att han dör. Mm. Och sen tar han ni... med. Äh, sonar också, så dör ja, han i den här det hade ju en Jävla makabert Döda liksom... mm. <laughs> <Ja. laughs> hela -släktet, liksom släktet <laughs> oh. oh, Vilken oh, härlig sidostory alltså. Jag kommer komma med till det sen, men det är liksom sådana här saker Det finns så mycket missad potential i den här filmen Så många små saker som skulle kunna lyfta den här ofantligt mycket bättre Gjort den mycket mer Om det bara var lite, lite små saker som hade tillförts Ja, ja kanske. Jag, vet, ja, jag har själv inte tänkt på det på det sättet, men det, jag ska lyssna när, de, när du kommer med mm. dina idéer. Ska vi ta lagerdelen då? De är ju där i två vänder och sen så blir det en fight på kvällen. Ja, jag tycker det är en tråkig miljö och det är maskar och det är konstiga grejer. och det är... Jag tycker det inte så spännande. Jag, jag skrev blaha i mina anteckningar <laughs> Ja. Det väl jag tycker jag är lite, det enda som är Någorlunda lite kul Fast det är, det är lite dåligt också Men det är ju att eh, Bond kommer dit Och frågar om en Caradon Carcarius Vanligaste latinska namnet på något jävla djur liksom Det är Vitaien Och han bara what? <laughs> fattar ingenting liksom. Det borde ju visa på att han inte är ja, Den han ger sig för att vara Men det kanske Bond fattar redan Men eh, det, är, det är det enda som är lite roligt tycker jag. Men eh, annars är det ganska bra eh, Ganska bra med betoning på ganska. Ja, Jag tycker att det, själva fightscenen är helt okej. Okay. Den är liksom ingenting speciellt. Eh, ingenting som sticker ut på något sätt. Och jag stör mig väldigt mycket på eh, och det är också ganska återkommande i filmen att det är ganska mycket ostiga repliker. Mm. Som jag tycker inte faller rätt. Nej, det är, stämmer ju. Kan man inte hitta på något bättre? Alltså, Bond och kille för... Slåss. Okej, nu måste Bond vända på det här. vill ja, vill låter Sharky komma upp genom golvet. Titt ut. Ja. Och så Bond-appetit också på det. När han slänger ner oss i maskarna. Mm. Eller Bond-appetit. <laughs> <laughs> ja, Nej, det är märkligt också. <laughs> Man hade ju kunnat ha slänga in en goldfinger-referens -refer när han slängt ner, slängs ner bland de elektriska. Ah, ja, just det. Ja. Ja. Mm. Ja. Mm. Shocking. Det känns väldigt amerikanskt överlag. Jag vet inte, ibland den här filmen får mig att tycka att jag tittar på Little Weapon eller Die Hard ganska ofta faktiskt. Fast jag tycker Florida Keys funkar väldigt bra. Ja, jag tycker det funkar. Det funkar som så, men det får mig ändå att tänka på omedvetet säkert, men det är, eller oundvikligt ska jag säga, tänka på amerikansk action. Ja, ja, precis. Jag tycker det är ett ganska stort problem överlag. Sådär. Ja, alltså själva miljöerna, som du säger, Emil, är ju bra, eller liksom i grunden, men de är ju ja. de är inte bra att använda liksom, och filmen ja, det, det ser ju det ser ut som en dust action från 80-talet ja. Färgskalan och skådisarna och jag menar Robert Davi var ju med inte som skurk då, men han var ju med i Die Hard-filmerna och... Ja, det är, det är så grått det är liksom, även om det är bra miljöer, så ser de gråa ut de ser trista ut, det är mm. tråkigt supertråkig scenografi och det är, Ja oh, det är fult, det är den fulaste bond måste jag nog ändå säga. Ja nästan alltså, det känns som Oj, att man ja. skulle kunna plocka ur, alltså den enda färgstarka karaktären förutom Bond om man får kalla honom färgstark så är det ju Frans Sanchez. Alla andra kan man liksom sätta in i val, Fridus in action från 80-talet med Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme eller vem som helst liksom. Truman Lodge kan man slänga in där. Ed Killefer kan man slänga in där. Det är liksom när folk säger att det här är den mest eller en av de mest Flemingsra bondfilmerna, så jag tycker jag alltid det är konstigt för Flemings böcker var alltid de hade ändå flärd de var fantasifulla. Bond, han var en normal människa på något sätt. Han var seriös. Men berättelserna och hans värld var aldrig seriösa. Och aldrig på den här nivån som License to eller License to Killer, Jättegrå och torr Det är liksom en värld som inte Bond ska befinnas i Och liksom Flemings böcker De var alltid fartfyllda Det fanns humor Karaktärerna var alltid larger than life Här har vi ingenting av det Och därför har jag så svårt att ställa mig bakom det För att folk säger att det här är en av de mest flämminska filmerna Bonds karaktär möjligtvis I vissa delar men definitivt inte filmen rent tonmässigt. Nej men det är ju såna grejer som känns som att folk slänger ur sig som kanske inte riktigt, jag alla läst men inte reflekterat. För jag ser inte Flemming Bond i Daltons Bond i den här filmen. Jag ser honom på två ställen och det är när han hittar, hittar Leiter och när han diskuterar med Sanchez i Sanchez villa fram och slutet av filmen. Då är det Flemmings, men sen ser jag inte Flemmings Bond överhuvudtaget. Och definitivt inte Flemings värld Det är liksom att man missar poängen totalt Ja Jag har inte läst så många av böckerna men det jag har förstått Av vad ni har sagt och det jag faktiskt har läst Så känns det inte heller som Så Flemingskt för det känns ju Nej. inte storslaget Det känns inte som du sa Emanuel det känns inte lyxigt liksom, Fint på det sättet Det känns, det känns bara grott och berst och tråkigt liksom Flemings värld var är romantisk Fartfylld Och Bond var lika så Bond skulle aldrig bete sig som han gör i den här filmen, han skulle aldrig lämna yrket, han skulle aldrig bete sig som han gör mot Pam, han skulle aldrig slänga ur sig sådana repliker som han gör här. Det är som smutsigt. Ja. <laughs> jag, eh, ja, jag måste gå in och försvara. Jag tycker absolut att Dolphins Bond i den här filmen ändå kommer, den är absolut inte det den närmsta, det är absolut inte. Så jag kan inte köpa att man tycker att det är den mest främmingska eh, i Bond, hur Bond porträtteras. Filmen håller jag med om, det det behöver jag inte ens diskutera. Men när Bond porträtteras tycker jag ändå att mycket av det som finns i Främming finns i, i uh, Rolton. Det är lagom mycket, lagom mycket humor. Det finns en, en en, vad ska man säga en passion för människor. Det finns någon form av känsla av att vilja hjälpa andra och skapa någon, någon form av kosmisk rättvisa. Plus att jag också tycker att du är lite för, vad ska man säga, du har spårat in väldigt mycket på den mörkelsen bonderna i den här filmen. För jag tycker att Bond i den här filmen har flera sidor och växlar lite beroende på i vilken miljö han befinner sig. Och det känner jag mycket igen från böckerna. Det är en av scenerna som kryptes bort det är när han sitter på hotellrummet och tittar på frans Sanchez när han återkommer till Istmus. Han sitter och röker, sitter och funderar. En sån liten scen, en sån liten brugga, hade kunnat koppla ihop. Honom och hans motiv mycket bättre. Nu är det som väldigt pang på. Nu är det som väldigt brutalt. Och en liten luns igen då bara, han bara sitter. hade för mig gjort mycket mer. Fast det där har de inte tid med i de scenerna. Det där var liksom tidiga filmer. All, alla sådana liksom scener kan vi bara kasta ur äh, ut ur fönstret. Under hela 80- och 90-talet. Ja oh, men det hade hjälpt. Ja det hade hjälpt. Men de hade aldrig gjort det Nej, det är det som är synd för att Hade vi bara fått se någon scen då Bond sitter liksom ifrågasätter sig själv Han är ju patriot han, han är ju först sitt yrke Och sen sig själv Hade vi bara sett att han visar liksom Sitt inre avsky Mot det han gör Hade hjälpt filmen och Bonds karaktär Jättemycket liksom En sån scen som i början på Goldfinn Som nämnde förut, då han sitter och funderar Hade drivit fram handlingen Och liksom dilemmat runt karaktärerna nu är det som ingenting av den, nu är han hemlysen, han är egoistisk nästan. Ah, ja, jag köper inte det överhuvudtaget. Men för att eh, försöka avsluta avslutas kan vi också knyta andra till den scen som kommer sen. För då lämnar han just yrket. Eller lämnar yrket, lämnar inte. Men han ber i stort sett ändå åt helvete. Mm. Och går rogue. Ja, och han gör det ändå mer respektfullt som du var inne på i The Living Daylight, Simon. Eller Emil. Att han gör det mer respekt respektfullt än vad Craig gör nu. För nu... Nu är det ju väldigt nära att Craig bara säger fuck you till M liksom. Ja, faktiskt. Om man, om man ska dra parallellerna så är ju Craig extremt mycket mer respektlös mot... Riktigt rövhål. Ja, exakt. Craig mm. bryr sig ju aldrig någonsin. Dalton tycker jag i alla fall både i den här filmen och i den tidigare uppvisar mer än respekt för det. Men att han, ja. han gör det för att han känner att han måste. Ja. Craig hade ju kunnat sagt I'd rather slit my wrists till M liksom. Ja. Men äh, ja. det hade ju aldrig Dalton kunnat. Men för att... Utan till scenen så gillar jag ändå att M fullständigt toksågar, toksågar bond. Ja. Att han försöker sätta bomb på plats. Ja, det här är ju min favoritscen i filmen. Har varit det väldigt länge. Jag tycker det här är Robert Browns eh, bästa scen nästan som M. Sen är jag lite anti det här att M ska åka ut, åka ut till bond. Ja. Jag älskar verkligen att de är på Hemingway-huset också. Jag vet inte varför men jag tycker det, det är bara så fantastiskt bra. Och snyggt framförallt. Det, alltså jag tycker den här M-scenen är... Jättebra och det som jag gör att jag tycker funkar bra är att jag slås plötsligt att oh shit just det det är en Bondfilm man kollar på. Ja, ah, Skönt. Då kan man liksom gå tillbaka ja. i det modet. så skönt. Nej, det, det är ju bara lite ja. märkligt att de andra agenterna börjar skjuta efter Bond. Aha. Nu kommer jag på ett, ett till minne från första gången jag såg den här filmen. För att när vi ser Hemingway-huset första gången och eh, vi ser väl Bond gå upp till det, eller hur fan är det? Ja, så mm, får man ja. se balkongen lite från sidan. Och så är det några katter som går där uppe på balkongen. Jag, ja. var, jag var helt säker på att det var Blowfeldt som skulle stå där uppe. <laughs> <laughs> <laughs> att ja. det är en vit katt tror jag som går där uppe också. Jag blev så, vad är va, va? ja. Och sen står det där man bara, aha. nu kommer <laughs> Jag kommer alltid ihåg, jag tycker alltid den där um, I guess it's a farewell to arms-repliken är så jävla fin fin nodd till Hemingway för att de är ju där i, på Hemingway. Mm. Det håller jag med om. Eh, nej, jag tycker, det är, jag tycker det är en bra scen. Det är, nog, det är min favoritscen i filmen. Jag tycker den är välspelad och Brown som ni säger är väldigt bra. Det hade varit ett bra avslut för Robert Brown som är mortsen. Nu ser vi ju senare i filmen. Ja. En, en liten snutt. Men hade vi sett hon här och, och sen kommer ju Dent i nästa film det hade på något sätt varit bra. Ja. Vi ser honom han, han bryr sig om Bond. Ja. Men att han låter han sticka iväg. Det hade varit ganska logiskt sätt att han hade känt sig, jag vet inte, att han hade tacka för sig efter det här. Liksom, mm. på, både som skådes och karaktären, M liksom. hans M. Och efter att bonda stuckit från M så infiltrerar han Wavecrest som vi ju fick från novellen. Mm. Och Milton Krest, Nä. får vi se igen. Och jag tycker överlag att hela den biten när han infiltrerar Wavecrest till det att han sticker på flygplanet, det är för mig starkaste delen i filmen. För hela den biten här är jag verkligen indragen det i. Det håller jag faktiskt helt med om. Och jag tycker verkligen att allting här... Eh, ...görs väldigt, väldigt bra. Eh, det som jag var inne lite på, det här med billigt... ...helt plötsligt känns det faktiskt en, som en eh, mer påkostad film... ...där miljöerna får komma lite mer till, till sin rätta. Ja, det mm. känns som... Eh, här, här är Bond ganska bra porträtterad också. Eh, jag, jag tycker kanske att han är lite väl brutal mot... Eh, Lupe, han går in i hennes hytt och sätter kniven mot strupen på henne och bara, oj, ö, lugn. Men <laughs> eh, i övrigt så tycker jag att undervattensekvenserna är coola och det är ju ja, det är riktigt härligt när han, eh, när han åker efter flygplanet och bontemat kommer och det, ja, det är riktigt coolt. Jag tänkte precis komma in på det här med när bon kommer. Hela musiken i den här scenen tycker jag också är, är väldigt, väldigt bra. Eh, så liksom hela den här åstuntet också, när han ja. eh, åker barfota vattenskider efter mm. flygplanet, kommer upp till flygplanet, grabbar, grabbar tag och sen tar sig in där stundet också helt, helt sinnessjukt bra. Ja. Nu kommer det ju, ni som räknar nu och lyssnar på podden, bra stunt, <laughs> så kan ni räkna igång. Just det. <laughs> så att det, är ett väldigt, det är ett väldigt bra stunt, två ja. gånger nu då. Och, nej, jag gillar det. det är bra. <laughs> han är också bra. så här, just det, det är en bonfilm just det, bra. Ja, cool. men det är verkligen det är så här, man ser verkligen att han är eh, återigen planstunt nu kanske Emanuel är sjukt less på det men eh, det syns verkligen att det är en snubbe som hänger utanpå planet och det, är så här, det är inget liksom, det känns som att när planet lyfter om han hade ramlat där så hade han ju slagit i vattnet och, ja det hade varit farligare tror jag än att ramla från liksom flygplanshöjden som de var på i Octopus för där hade de ju fallskärmar som hade hunnits, hunnit lösas ut och så. Så att det Ja, jag vet inte. De lyfter liksom. Det är en tagning och han hänger, hänger kvar liksom. Och jag tycker det är, det är sjukt imponerande. Mm. Ja, för det är det enda man kan invända mot att... Ännu ett, ett bra stund. Men det är ju så bra. så Ja, det är ju, ja. <laughs> det. går ju inte att bortse ifrån det. Nej, nej, nej. Jag, menar, jag tänkte bara säga det. Just... Jag håller med er helt. Den här biten. Och det är det som... Fram till att vi kommer till Wavecrest så har inte jag kollat på klockan en enda gång Jag tycker filmen flyter på enormt bra de första 50 minuterna uh, Och just den här scenen på Wavecrest, där har vi liksom alla element Vi har Bond som smyger runt Vi har en brutal, vi har action, vi har action, vi har luft action. Här är liksom John Lenz nästan en konklusion på hela 80-talet Han liksom får ihop allt han har gjort i de senaste fem fil fyra filmerna Ja det är fan sant alltså Här är liksom sammanfattas allt och det blir riktigt, riktigt bra. Liksom för första gången på rätt lång tid så sätter jag mig upp och tänker i en bond att Wow, nu är det bra. Ja. Nu är det riktigt bra action. och Här, flygplanscenen. Jätte, jättebra. Jag älskar att han går från vattnet upp på flyget och sen ja. åker iväg ja. och flyger iväg. Det blir så jävla mycket dimension när, de är, ja, när det är två olika grejer. Det finns så mycket lager i den här scenen. Det som gör att jag tycker det här är en bondfilm mer än liksom dussin action. Det är just själva actionet. För att när man väl ser en action i den här filmen. Så märker man att det inte bara är ett dussin-action-äventyr. För det är liksom stunt som är överjordiskt bra. I en, genom, i en, i en vanlig actionfilm från 80-talet. Så är det ju bara. Ja men det är lite små stunts liksom. Det är inga stora stunts på det sättet. Och det är det som gör att jag tycker det, det funkar. Men som du sa imorgon. Det är verkligen. Det är scener från Furiorize Only. Det är luftstunt från. Ja, alla filmerna egentligen förutom For Horizon Det är, det är liksom eh, båtstunt. Det, det, ja, det är allt. Känns som en, ett medley av John Glenn bara. Alltså, hade det varit en koppfilm då hade liksom filmen slutat här. Då hade han liksom dödat Sanchez som bor på Wadecrest och sen flygde iväg. Ja. Det är liksom vi har allt alla element fram till de här första 50 minuterna. Det är riktigt bra. Och det avslutas i mitt tycke USA-delen på ett jättebra sätt här. Det är så... Oerhört bra. <laughs> ja, det är bra. <laughs> uh, nu vill jag ta upp uh, Milton Krust i filmen. Uh, och jag tog till er honom med i uh, Life to Kill. Uh, jag tycker han är uh, betydligt bättre än man är i uh, novellen. Och det är ju också lite intressant på det att det är just Life to Kill som har en karaktär som är så pass påtagligt mycket bättre än vad hans förlagar. Det, jag vet inte det, ja, men Jag håller... med tanke på där man, bruk, där man brukar säga om det skulle annars Att det är svaga karaktär Men där, ändå så är det där vi hittar en karaktär som är så pass mycket bättre han är, han är så fruktansvärt mänsklig Ja För en skurk Alltså han är Han är ju otrevlig Han är väldigt sliskig Och han är full när han är på båten Fast man ser att han är så jävla osäker Ja Mm. Han är så jävla rädd för Sans. Alltså, det, han, Anthony, vad det Anthony Serb. Jag vet inte hur man Serbe. säger det. Serb, han, han spelar skitbra verkligen. Jag älskar ju hur han spelar i eh, scenen då Bond hälsar på. Vad heter det? Eh, laboratoriet där. Så är han så jävla dryg bara. Mm. Han är så jävla arrogant. Det har alltid slagit med och jag älskar det. Men jag gillar också att verkligen. Allting som man gör i den här filmen Bara går åt helvete för han är Han är dålig Ja, Han är, han är ju verkligen Bond-seriens liksom allting bara Alla planer går bara åt skogen Allt skiter sig Ja, Det är härligt, ja, allt skiter sig Jag tycker synd om honom lite Rickard känner med Crest Ja, och det är det som är så härligt med honom Det är det, det, är, ja, det, är det som är så härligt Man känner med honom, han är dryg Men den är ändå osäker som sagt ah, Jag diggar det mm. Ja, verkligen men det var det jag skulle, en grej som jag skulle vilja fråga förut. Jag vet inte, jag kanske alltid har varit dum. Eh, för Bond infiltrerar ju <laughs> Wavecrest. Ja. Eh, jag, har, jag har alltid trott att den rockan är en jävla förklädnad. Men simmar han under en riktig rocka? Nej. Det är ju en mantelgrej som han bara har. Det är det. Ja, ja. För fan vad dåligt Jag tror att det skulle kunna vara en riktig rocka. Jag bara säger det. Kolla på det nästa gång jag ser filmen. I dokumentären om Q på en av Bond-eodéerna så säger de att det är en av Qs grejer, vilket är jättemärkligt, men det säger de. Ja, vart får en annars typ av utrustning ifrån? Jag vet inte, Fast det är ju konstigt med att han har gått rogue. Ja, nu går vi vidare. Vi åker till Barrelhead Bar och, för det första, man, alltså man, för det första jättekonstig miljö, men varför, varför i hela världen beställer Bond en Bud och Lime? <laughs> Det måste vara den konstigaste beställningen i hela Bonds historia. Ja. Vi beställer inte Pam först och Bond bara, samma typ. Ja, och det är dåligt. Ja. Han vill smälta in. Bond dricker bara Millers, enligt Fleming. Aha. Men hur som helst, det är inte bra. Nej, Nej det är, ja, är märker. Men han vill väl smälta in. Alltså jag har inget problem med att han gör det, men det är inte särskilt bondigt. Nej, det har jag inte heller något problem med alls. För han bara, Nej. Det är inte det Bond bryr sig om, han bara säger, jag tar väl samma som hon liksom. Ja, jag har aldrig haft några problem med. Jag har, skulle ha haft mer problem med faktiskt om han hade beställt typ en Vodka Martini shake eller något större. Det har varit konstigt. Ja ja, men jag hade väl haft en whiskey. Okay. Det hade känts mer troget bond. Ja. det är därför jag stämmer på. Okay. Ja. RVN, den första är av morna oövertygande kulisser. Ja. Där är nog den. Alltså, den här baren syns inte ut att vara en bar. Och det är på grund av att alltså, själva kulissarbetet är värdelöst och ljussättningen är helt fruktansvärd. Ja. På allvar, vad höll de på med under den här filmen? Och liksom från och med bärlad bar framåt så blir det bara billigare och billigare. Ja, men liksom en bar kan inte se ut så där på det. Alltså det är, så, det är bara så parodi känns det som på något sätt. Ja. det känns mer som någon kuliss i någon tv-serie eller någonting. Ja, och sen kom ja. ju pricken över hit. En jävla barfight. Där alla slåss med alla och de stora svärdfisk som viftas runt oh, och bara... Ja. Varför börjar alla helt plötsligt? Exakt, det, alltså det, det, är så, det är som att titta på Mel Brooks film Jävla, oh, Salon fight farm. Det är som så många tvära svängar, det ska vara seriöst Lite så gruffigt, lite ruffigt Att de ska vara i en bar Och så händer det att de börjar slåss med varann i en svärdfisk och Dalton få spö Och det är bara <laughs> ja, men det, alltså, Grejen är <laughs> Märkligt bara grejen är, jag kan, När jag såg den Så var det liksom, jag, jag kan inte undgå Att bli lite underhållen av det här för att det är rätt kul, men det är fan inte bra. Det är ungefär den, det jag har att säga om det, jag tycker det är... Nej, det är inte roligt. Jag tycker det är roligt. Just att Dolton får ett svärdfisk och att det kommer någon gammal gubbe där och ska jag slåss med någon yes. ölflaska. Oh. Det, det, det, ja, jag skrattar och den där strippan som står där och hon <laughs> alltså, tittar upp på henne. <laughs> jag vet inte, det känns mer som någon typ Smirnoff-reklam med Brosnan från 90-talet eller någonting. Jag vet inte riktigt. Ja. Alltid irriterar mig på hur Pam frågar Bond om han har med sig ett vapen och han visar sin äh, Walter P.P. hon visar sin tjortkan. Ja. Det, det är dåligt också. Ja, ja hur fan tog in den där? Visst den är avsågad men ändå någon borde kunna märka det. I USA. <laughs> ja, exakt. Det är naturligt att ha har ett avsågat i Ja, ändå. i de miljöerna. På baren då. Ja, ja. Det enda som är bra det är Benicio Del Toros mörka blickar typ. Ja. På bond. Han ser ju psy psykotisk ut. Ja, ja men han har ju säkert tagit någonting. Men äm, ja. han ser ju ut som han vill sexa med Bond alltså. <laughs> Ja, han tittar ju på Bond väldigt suggestivt. <laughs> men han säger, ja. nobody asked you, gringo. Då ja. blir väldigt mycket... Ja, ja, det är, ja jag gillar ju rent <laughs> genomgående filmen. Ja, han är skön alltså. Sen kommer så Ja. Den är inte med... Dario. Nej. <laughs> den, den kommer bakom poliserna alltså. ja. ja. men just det här, oh, soppatorsk soppa alltså, snälla hitta på något bättre. Alltså, come on. Vad är ja. Det man får inte soppa. Alltså bond ska inte få soppa Han har precis hämtat upp den där båten och han den är, fan. Men den blev ju skjuten. Blev den, Ja. Man, äh, ja nej, det är därför han får dem. De det Blir ännu just det han säger till Pär hon säger till honom där Why don't you wait until you're asked? Vad är de syftar på där? Jag först, alltså jag förstår typ vad de syftar på. Men det är inte klargjort. Vad är liksom grejen? Den är väldigt är det... diffus den grejen över hela filmen tycker jag. Så sen säger de det i slutet igen. och Som en typ av återkoppling. Men det fastnar aldrig första gången. <laughs> Väntar hon med att han ska ligga? Eller då va? Eller att de typ ska... Jag fattar ingenting. Helt ärligt. Alltså... Det, Why... de där, det där replikskiftet är yes, alltså... Ja, det är så jävla dåligt. Alltså jag, jag har alltid haft jätteproblem med det. Det låter så sjukt konstigt när de säger det. Och jag, mm. Det är så när man bara vill öppna kuddfodralet och stoppa hela fodralet över huvudet. Ja. Alltså det märks ju att Michael J. Wilson <laughs> inte är en manusförfattare. Han, han är jätteduktig att jobba med Maybaum. Men på egen hand så gick det ju uppenbarligen inte så jättebra. Nej. Alltså han blev ju lämnad för att göra rensa Egentligen när Maybaum gick ut i strejk Precis mm. innan produktionen start Vilket vi känner igen vilket Men det som är kommer också det här, här att det inte byggs upp Utan de ses på baren De flyr från baren Och sen helt plötsligt sitter de och kysser varandra och man bara, var, Hur byggdes den här relationen var, hur, var kommer det här ifrån Jag fick soppa torsk ja, Låt oss nuppa nej, nej. Är det är det, är det snabbaste någon har från att de har träffat Bond Om man inte räknar med scenen på bröllopet till att de faktiskt eh, utbyter kroppsrättskor. Uh, mm, jag vet inte. Bon, bond and Field's i Quantum kanske. Ja, fast där ja, där går det ändå en lite byggs ju upp lite kanske? Ja, exakt, där går det ändå en, ja, det måste nog vara en av de första. Det går ju liksom vad kan det gå en 20 ja, och, minuter, en halvtimme i Bond and Blendotool Diamonds of Forever. Ja, det är sant. De är de, men är det, det är ju Diamonds of Forever också. Sen Åker vi till Ismus City. Och herregud vad jag tappar intresset. Oh. Men i alla fall. Jag tycker i alla fall att en, det återigen. Ja ah, det ser ut som en bondfilm nu lite grann. Ja det är Va? var ju trevligt. Vad? Vad tycker du det? Nej ja, men det är i alla fall. Det, det är väl just att man kommer från den här baren. Och så kommer man i alla fall till något så här. Ett hotell eller kasino. Eller som ser lite liksom fans ut. Och... Jag tycker nog inte det ser. Men jag tycker i och för sig genomgående filmen. Jag tycker inte den tappar någon speciell stans. Men. Jag vet inte, även kasinot känns lite lökigt alltså. Casinot är ju ändå ett... kasino är ju liksom bond för mig. Men det känns väldigt lökigt det också. Jag vet inte. Det händer bara ingenting. Det är bara sekt och innehållslöst. Sen också innan där på banken. Liksom, varför går Truman Lodge runt och skriker ut i hela bankreceptionen om hur de sköter sina affärer? Ja, det är mycket som är obesvarat. Jo. Det händer ingenting. Ingenting förs framåt. Det står stilla och trampar Och trampar och trampar jättelänge Ja, oh. oh. verkligen alltså, här Har vi en till sån sak jag nämnde förut så skulle kunna vara mycket bättre Hade vi som fokuserat på att Bond infiltrera Sanchez Organisation direkt, om vi struntar i alla Sidohandlingar, vi bara ser Bond Försöker infiltrera han, Sanchez Och liksom gå på djupet med det Liksom hans hämndlystenhet Om man hade använt dem här då 50 minuter eller 40 minuter Om han är i Istvus hade det varit mycket bättre för nu är det som Ingenting som händer Han är runt på kasinot Han tar ut pengar Han försöker skjuta Sanchez en gång Men det är som liksom, det står stilla helt och hållet mm. De använder inte tiden Hade de gjort det klart att, han, han, går in för att eh, sätta, eller han Sätter in pengar Och sen så går han till kasinot Och, han, och hans enda mål på kasinot ska vara att söka upp eh, Sanchez fort som möjligt Och det, det ska vara hans mål han kommer in mm. Då hade det kunnat gått mycket fortare Och det är mycket tydligare varför Bond är på kasinot Nu blir det bara en lång sekvens på kasinot Där det bara matar på Och sen om han Bonn hade vetat om Med Pam att Heller eh, Från Sanchez högra hand Är en Alltså vill sälja ut Sanchez. Man hade vetat om det på förhand. han hade kunnat vänt Heller emot Sanchez Direkt, vänt Truman Lodge Vänt Dario emot han Och liksom kommit in och blivit Sanchez högra hand Och liksom burit på den relationen Under den här timmen och liksom verkligen arbetat på den relationen. Men nu, vonligt som han bara gör lite saker. Ja, jo. Det är som planlöst bara. Han flackar runt där utan mål känns det som. Innan vi kommer till slutet. Och då händer det massor med saker. Jag tycker nog det här kasinot känns som att det skulle kunna vara besläktat. Med typ Never See Never Again-kasinot eller någonting. Det känns så lökigt på något sätt att det skulle vara en del av det kasinot. Men ähm, ja, jag tycker nog som ni. Det står stilla bara. Ja, men det är mycket... Mycket scener staplade på varandra, det, är ju det. Jag får lite av Utah Kill-vibbar med alla de här hästarna och skiter bara liksom trampar på och det händer inte så mycket. Mm. Att ha tappat momentum helt. Ja, faktiskt. Ja, och sen till råga på allt då så är det också, alltså Dolton är väldigt, väldigt ful i de här scenerna. Ja. Oh. Alltså, han, han har oh. smoking på sig. Det ska inte vara något problem. Men han har konstigt bakåt kammat hår och se. det är det ser oh. riktigt konstigt ut alltså. Det här står jag var också på. Herregud, vem var ansvarig för den frisyren? Vem? Det var Donald Trump. Oh. Oh. <laughs> det var faktiskt en kvinna som heter jag tror hon heter Jodie Tillen och så även ansvarade <laughs> för all kostym på Miami Vice. Ja, ja det är klart hon gjorde det. Är. Jag kan ha fel på namnet, men att hon ansvarade för Miami Vice, ja, men det, det vet jag. Ja. Det är bara så det är så fel. Och så har man då äh, kvinnorna eh äh, Pam och Lupe som Faktiskt har väldigt, väldigt snygga klänningar på sig. Framförallt Pams mm. klänning är ju helt fantastisk. Den här lila, glittrande. Eh... Jag tycker ju Lupis är snyggare. Ja. Inte för att säga emot, men för att jag tycker det. Nej, nej men båda är ju snygga. Ja. Eh, det, den, den, det som jag faktiskt tycker funkar i den här delen, det är Pam. Jag har alltid tyckt att hon som karaktär, jag har alltid gillat henne. Och det är ju framförallt från att vi kommer till Ismus och framåt som jag tycker hon funkar som bäst. Jag vet inte, alltid köpt hennes karaktär jag Tycker det, och Hon och Dolton funkar ganska bra ihop Hon är ju Den kvinnliga karaktären som funkar I särklass bäst Det är jag ju helt överlägsen Men mm. Jag tycker att Det är lite felkastat. Jag tycker inte hon gör rollen Helt rättvisa ja, det är det Jag tycker tvärtom, jag tycker att hon är sådär skriven Men jag tycker att det är castingen som är rätt det finns så mycket i den här filmen som, Det finns så mycket idéer alltså med, Även med Pam då att De skulle kunna ha gjort så mycket mer med henne Men det blir som varken eller Hon är med och gör lite där med heller Det hade kunnat byggts svidare Utan film att den filmer så blir bli längre Det hade kunnat bli mycket bättre Men Jag vet inte, jag har, jag har alltid köpt Hennes karaktär så där, Även om det det är, det är verkligen inte någon av mina absoluta favoriter Men hon har alltid stuckit ut för mig lite i den här filmen som faktiskt, jag gillar henne, jag har alltid gillat henne. Till skillnad från uh, Talisa Soto som är en riktig träbock, eller vad jag säger. <laughs> ja, alltså hon är ju riktigt... Hård, ja, hon, ja. hon är ju modell sedan tidigare. Ja. jätteintet sägande Gör typ ingenting, har knappt några karaktärsdrag alls. Hon är Nej. bara där. Ja. Men det är ju, allt hon säger låter ju också extremt onaturligt. Alltså, det är ju tydligt ja. att hon inte är någon skådis. Alltså, Lupe Lamora, hon borde ju varit en femme fatale, typ som Senja Onnatopp eller Fatima Blasch Never Sin Again. Hon mm. borde ju varit det, liksom, då borde du förstått varför Sanchez liksom, riskerar hela sin organisation för att åka hämta henne. Att hon har någon kvalitet liksom, som bidrar, att hon typ lockar män med sin... Kropp eller vad som helst, liksom att hon bara konspirerar och råder på. Men hon är ingenting. Men man får inte heller en känsla att Sanchez egentligen gillar henne, så varför Nej. är det så viktigt att hon. Han bryr ja. sig inte, verkar det som egentligen. Nej, exakt. Men, men det är väl som, som han säger, eller som Dalton säger, It's a Man's World. Han kanske behöver henne som representant eller någonting. Ja, faktiskt. Jag har vem som helst, förmodligen. Ja, exakt. Det skulle ju kunna ha varit vem som helst, det tror jag. Men nu fick det bli hon. Vad tycker vi om Qs medverkan? Att han åker ut på fältet? Alltså jag, är, jag gillar det. Det, ja. alltså, det passar inte in i den här storyn egentligen. Det är, det är ett ganska helt annat tonalskifte när han kommer in i de scener han är med i. Men för mig är det jättevälkommet. Alltså han är ju alltid bra och de har är, är roliga. De verkar kul tillsammans. Till Ja, det bidrar lite till Qs karaktär, och, ä, karaktär också, i och med att det visar att han verkligen bryr sig om Bond också. Ja, filmen får lite, lite värme på filmen. Ja, faktiskt. Det känns som att man kommer hem på något sätt när han kommer till hotellrummet. Det känns som att man får lite andrum, eller vad man ska säga, från all ja. den här brutala eh, auran som finns. Jag gillar ju mm. hans eh, beskrivningar av de där alarm clock guaranteed never to wake up anyone. Jag tycker de är, det är skön, skön replikskifter liksom. Det, är det roligaste tycker jag att det är ju det roligaste i hela filmen. Det är ju Q. This is Q my uncle? This ska be my cousin. Ah, ja, exakt. We must be related. Ja, det <laughs> jag tycker det är så jävla roligt det. Desmond bara säljer det hela den scenen så är det Ja. han är skön också när han står med sopkvasten sen och bara kastar bort den. han, är, han är, jag gillar Q. Han är rolig. Q som alltid skäller på Bond för att han förstör grejer och sen så slänger ja. han bara i iväg. Det är härligt. Visserligen en kvast bara, han förstör ju Aston Martins, men ja. ja. Fast är en väldigt högteknologisk kvast. <laughs> ja, jo. <High> tech kvast <laughs> Ja. ja det, det är bra. Undrar om den går att sopa längs marken med. Ja, det tror jag. <laughs> <laughs> ja, du. Nej, men som, som Rickard sa, han passar ju inte in i filmen. Det tar ju bort väldigt mycket för att Bond det där elementet att Bond goes road liksom, men Desmond och hans senare är ju bland de bättre i filmen. Och det är bra det han lite rolig. Så att, ja, glömmer man bort att Bond ska road egentligen så fungerar det. Ja, och sen så är det försöker Bond mörda Sanchez och då kommer några jävla nynjord. Vad är det här? Vad är det här? Här <laughs> sitter jag bara och bara, what? Tack är det här. Liksom? Exakt. Och sen så kommer strikt svagn. Och ja, bara bombar det. huset till spillror Det är så sjukt. Ja. Ja, jag avskyder. Ska jag skulle nästan vilja säga det här med eh, Hongkong där så Hon blir hjärlskjuten Och ninja och han som tar cyanid och Det är så <laughs> mörkt och olustigt Men det är en så konstig side story också liksom ja. Okej, okay, vi, vi har sett dem här, den här karaktären för, först, liksom för första gången för tio minuter sedan Och så helt plötsligt är han viktig Och han är en Hongkong-polis Och han är ninja Och det är, och det är, så, det är, det är så fel hela, hela grejen är fel Jag gillar ju det innan När Bond planterar degen och ska försöka mörda men sen kommer det där och det bara förstörs helt mm. det är så, ja exakt, det är så konstigt för det, det är ju verkligen, då, då känner jag också ah, det här är Bond liksom. och det är lite, ja att han ska snipera Sanchez knyter också lite mm. till Living Daylights det är liksom Daltons grej, det är så han jobbar och sen händer det här ja. och jag vill inte prata om det nej hade de bara byggt vidare på att Bond som liksom gör bort sig Han liksom en sabbat uppdrag för Hongkong-poliser Om vi hade sett det från början Att han, den andra polisen finns där Och Bond som liksom förstör Hade det varit bättre om vi hade fått sidohistoran lite tidigare Men nu kommer det Ninjorna dör, blir hjärlskjutna rätt tydligt Och sen bara pang så är Sanchez inre cirkel Ja, men det är ju Dåligt skrivet Ja, den grejen är väl plockad från Golden Gun-boken Oh. Och gjorde ungefär liknande på något sätt. Ja, Bond blev väldigt lätt accepterad in i skurkens eh, entourage eller vad man säger. Ja, de har ju lite liknande replikskiften där. Att Bond ska hjälpa till på det. Mm, han har lite vag, vag bakgrund så att säga. Ja, men det är så konstigt. För när vi kommer sen, när Bond sen vartnar upp på Sanchez så är, vi, då är det så att vi nästan är i slutet av filmen, men då det, har det hänt saker i registrningen. Det är liksom gott. Hur lång tid kan ha gått? 25-30 minuter i alla fall. Och jag kan inte minnas vad som har hänt däremellan. Mellan det att han landar i Istmus och det att han kommer till Sanches villa. Vad har de gjort med tiden? Det är konstigt tempo i den här filmen. Oh. Ja. Delen på Sanche, vid Sanches villa det är väl i stort sett enda gången där loopen funkar. Det är typ det enda jag har att säga om den delen. Ja men det är också ja, jag kan, ja, det, det är också snygg scenografi. men det är ja, det ju också. Jag. Det är ju också ett existerande hus. De behöver ju inte bygga det. Så att... Nej, det, det där tycker jag faktiskt att det ser lite ut som en Bond-film. Just när de sitter och käkar frukost. Eller frukost. De röker en ciggott och har en kaffe. Men ja. det är ju, ja. Nej, det, det tycker jag. Det är också väldigt, väldigt roligt när Bond vaknar upp. Och det är en jävla människofisk som stiller. Ja, <laughs> jag vet. <laughs> Vem har designat <laughs> den? Och den bredvid? Ja, verkligen. Den här dialogscenen där med Sanchez och Bond. Den... Har jag som inget emot som så Men jag vet inte vad John Glenn Höll på med när han liksom satt upp scenen Och han filmade den för den är helt Alltså stänger man av ljudet på att titta på dem Så är det finns ingen logik I vad de säger för vanligtvis är det som liksom förstår Om det blir viktigt så blir det närbild Blir det mindre viktigt så går vi tillbaka Till en medium shot så att säga Här bara hoppar John Glenn planlöst Mellan kameravinklar Det är som han verkar inte veta Vad han håller på med längre <laughs> Det är så extremt dåligt uppsatt scen. Och liksom så är det konstant i hela filmen. Liksom extremt mycket kamerarörelser. Karaktärer som inte rör sig runt omkring. Folk som tittar åt fel håll. Det känns som att Glenn bara var fokuserad på action-scenen och ingenting annat. Ja, jag vet, du har ju pratat väldigt väldigt mycket om det där. och eh, De senaste poddarna. Och jag, jag, alltså jag tänker inte på sånt överhuvudtaget. Jag har... Aldrig stört mig på fotot i någon John Glenn-film. Jag, jag ser ju att det inte är några sådana här liksom, elaborata kameravinklar som ska se artistiska ut och sånt där. Men det, det vill jag ändå inte ha i en Bond-film så att, det är fint. Så att, ja, jag har försökt tänka på det alltså, när jag kollar. Jag, inte, jag, nej, jag har aldrig stört mig på det. Jag tycker att det funkar väl utan att, utan att vara något som sticker ut. så. Men det är väl som folk som, lyssnar på, som aldrig lyssnar på musiken i filmen? Det samma sätt liksom. Jag lyssnar ju ja. alltid på musiken i film. Och vissa bara, jag har inte tänkt på musiken alls. Den är väl bra. Så basal storytelling-metod som bara totalt glömts bort. Jag kan inte säga att jag har brytt mig så mycket om det heller. Det är ju varken bra eller dåligt. Det är inget jag reagerar på för att det är bra. Inget jag reagerar på för att det är dåligt. Det bara är. Ja, så alltså det jag reagerar på i den här filmen är ju scenografin. Det, ja. det jag reagerar jag på alltid ja. mycket tydligare i bondfilmerna. Det bryr jag mig om fotot. Ja, jag vet inte. Jag kan inte uttala mig. Jag, jag har inte. ju fått upp en bild, av det, en bild för det och en känsla för det mer nu i, i och med att vi började podda om Bond. Och i och med att Emanuel snackade om det, speciellt i de första filmerna. Ja, det är jätteintressant. Ja, det är väl framförallt scenografin och ljussättningen som jag stämmer på i den här filmen. För det känns bara fel rakt igenom. Ja, men sen är det som... Carrie Lowell sa ju det att Timothy Dalton var regissören för skådespelaren Det var han som berättade motivation för karaktärerna Hur de sa spelare Och John Glenn sa, dem, sa hon var mest fokuserad På action Och det står i Some Kind of Hero Tror jag det var Att Dalton och Glenn argumenterade och bråkade Rätt mycket över den här filmen om hur de skulle framställa Bond och karaktärerna För att Glenn ville en sak Och Dalton ansåg en annan sak Så pass att det blev rätt infekterat mellan de två att de inte jobbade tillsammans alls på 90-talet. Ja, intressant. Ja. Sen är det Wavecrest igen. Och eh, Milton Crest död. Och jag får gå tillbaka till barndomen. Jajamän. Oh. Jag tycker att eh, det här är en av Sanchez eh, starkaste scener i filmen. Jag tycker att han är riktigt, ja. riktigt bra. Ja, jag tycker också att han är väldigt, väldigt bra. Nej, Jag tycker att Trans Sanchez har en del dåliga, dåliga repliker och pants. Men här har han en som verkligen är bra. Och där Laundry. It. Om mm. de, eh, pengarna. Den tycker jag verkligen sitter. Ja. För han säger den ju. Han nailar den ju verkligen. Alltså det är verkligen straight. Han säger den verkligen bara straight face. Och bara säger laundry. It. Ingen speciell mimik eller tonfall. Ja. Det, det bara är. Ja. Jag gillar det med Robert. Robert Davi är en sån skådespelare som verkligen bara kan säga en replik. Och så blir det, blir det någonting av det. Eh, så att ja. Det, det, det är bra. Han är riktigt bra. När han sparkar in Crest i eh, tvätt. I tryck, tryck, vad heter det? tryckkammaren. Ja, det, det tycker jag är att ja, han är riktigt skräckinjagande faktiskt. Bond satt ju dit kräft för någonting jag inte har gjort för att få förtroende för Sanchez. Superviktigt för handlingen. Men det skulle inte ha gjorts på det här sättet. Jag tycker inte att det passar i filmen. Det är för rått. Det är inte, det är inte så här jag ser en Bond-film. Jag tycker inte riktigt att det passar. Jag håller med om att. Jag gillar inte döden, sättet som Milton Crest eh, dör. Där håller jag med till 100%. Däremot gillar jag allt andra här. Eh, och det där medan med Sanchez, här är Sanchez verkligen, verkligen bra. Sen borde de ha gjort döden på något annat sätt. Jag kan nog tycka att döden är... Alltså ut, Pratar ni utförandet eller idén? Eller både och. För mig är idén. Okej, okej. Jag tycker utförandet är väl där men... I själva idén, det är, de har en tryckkammare där ja, jag tycker det, det, är, det är varken bra eller dåligt egentligen, som mycket annat Nej, men jag tycker inte att det är dåligt, jag tycker bara att det inte passar i en Bondfilm okay, okay. mm. Ja, det håller jag väl med om Alltså, en annan till typ för vi ser att Crests huvud exploderar, det är att Bond är kvar att titta på det Jag vet inte om Bond borde vara kvar att kolla på men Det är någonting med att alltså Crest, han är förvisso en skurk men han är, i den här historien så är han ändå ganska oskyldig Och det, För mig känns det lite fel att Bond skulle sätta dit honom på det här sättet. Det blir så... Det tycker jag lite... Det här är nog det momentet där jag tycker att... Bond är som, är som sämst porträtterad i just den här filmen. Eller det, det blir... Det, det, då tycker jag synd om Crest. Och då har ju Bond gjort fel tycker jag. Om jag känner så. För det känns inte riktigt rätt. Alltså det var varit ofantligt mycket bättre om Sanchez gjorde det av någon annan anledning. Då hade ja. vi blivit rädda för Sanchez. Nu är det Bond som har... Egentligen gjort att Sanchez blir mördad. Oh, Chris, precis, uh -huh. Chris, ja, Crest. Eh, ja, Crest blir mördad. Ja, jag håller med om att det är dåligt att Bond sätter dit honom. Samtidigt så blir det en, en lite av en framforcerad situation för att Bond måste säga någonting för att lite rädda sig själv. Absolut, ja men det är det som är grejen. Att Scenen måste ju vara där för att han ska sälja in sig själv till Sanchez. Att hans historia är sann att någon försöker ja. eh, ja. sno hans pengar eller vad det var. ja. Eh, så scenerna är ju viktig för handlingen. Ja. Jag har alltid tyckt att handlingen håller ihop ganska bra ändå. Vilket den inte brukar göra i, i filmer. Och bondfilmerna överlag. Men just den här idén om att bond infiltrerar tycker jag sköts rätt okej okay ändå faktiskt. Ja, absolut. Det... För jag köper det verkligen med att det, det, det får ta sin tid och det är lite scener som är sega. Men det här är, ja, jag gillar det. Det är skönt, det är skönt att det är natt. Det är lite så mystisk känsla. Det är Ja, jag gillar den här scenen faktiskt. Alltså den har väl en, har en mer klar historia än vad The Living Daylights hade. absolut Men det, den är fortfarande väldigt underutvecklad. Det är nästan åt andra hållet. The Living Daylights var överutvecklad på många punkter. Alltså det var för mycket egentligen på många sätt. Så The, The, tycker, The tycker det är lite för lite. Det är liksom, vi har en handling. Är, han är hemlysten. Men sen är det inte så jättemycket mer än så. Det hade kunnat utvecklats så blir vi Bättre? Men det är väl en ett ja. berättelse jo. i alla fall också. Den jag inte fattar med berättelsen Det är ju vad Stinger-grejerna har någonting Med någonting att göra och Det har ingen påverkan heller, det känns som det är bara ett sätt att introducera Att Sanchez har det och ja. skjuter mot Bond I slutet av filmen Jag tycker bara det är konstigt ja, Det är ju bara för att de ska kunna köra en tanke på På ena sidan <laughs> <Egentligen>. <laughs> Det finns ju ingen anledning Egentligen för att han ska vara Vi har Stingers Ja Ja Ja, ja. Alltså, det är ju för att visa att Bond har liksom Det finns mer än hans vendetta Pem liksom, är ju där liksom för att få till en deal med Heller För att få bort Stingem i så att inte Sanchez skjuter ner ett flygplan Och det är ju bra om det hade utvecklats mer Och visa att Bonds misstag där med hans misslyckade attentat mot Sanchez Förstörde ju den där dealen Så att nu kommer det ske ett attentat mot ett flygplan istället men det utvecklas inte heller utan det är bara en parentes som nämns en enda gång i filmen. Ja, och det är jättekonstigt. Ja, men det är just att det finns så många små så här sidospår som aldrig blir något. Hongkongpoliserna, missilerna, det är säkert mer. Men, ja. Ska vi röra oss mot slutet av filmen och dra oss till Knarkfabriken mm. och filmens climax? Ja, det tycker jag. Det här, tycker jag, det här är väl filmens bästa location? Jag. Ja, det tycker jag. Här känns mm. det ändå lite bond, bondskt, om man ska säga så. Just att det känns lite storslaget ändå. Jag gillade ju när mm. tidigare, ja, location, location men när de var på Wavecrest tidigare i, i filmen, i första gången, när Bond infiltrerade. Mm, just det. Men som runt. en ren, de säger ju inte vart de har de är på Wavecrest, så som en ren fysisk plats som finns på kartan så kan vi hålla med om det det är lite, lite klassiskt bondigt och det är en helikopterplatta som öppnas upp och lite ja, ja jolt referens Jolly ja. Lift Twice. Så att ja. ja. jag tycker det är bra. Det enda som stömer lite är ju <laughs> Professor Joe. Ja, han, är ju, han är ju <laughs> inte bra. Alltså. han känns som att han ska ha någon ja, det är ju typ det han har också med någon så här game show i USA. Någon så här eftermiddags game show i ja, jag vet inte riktigt. Han mm, som väldigt... ingen tittar på. Nej ja, exakt. De som är sjuka, det är sånt som går när man är sjuk hemma liksom man måste sitta på det för det enda som är på. Det är liksom Twins eller det som går att titta på. Så att det är ja, det är, det är lökigt. Kan någon förklara vad hans roll är? För jag har alltid tänkt att han är där för att driva upp priser på Knark. Och liksom ja. han är någon typ av boulevard för Sanchez. Men mm. jag läste här om häromdagen bara på MI6 Community ändå. Att han är alltså att folk köper Knark genom, genom hans tv-program. Så att de där, den där kyrkan var i Chicago Det är inte en kyrka utan det är någon kriminell liga Som köper knark för 22 000 Fast det ser ut som att de ger pengar Ja Och då mm. tänkte jag, vad är hans roll? Ja, hans, vad är... hans roll är exakt är att förmedla Förmedla priser Förmedla priser, ja, okej okay. använder hela den här insamlingsgrejen Det är väl någon slags evangelium För att förmedla priser Jag tycker det är väldigt diffust Ja det är det faktiskt Måste jag hålla med om Ja, de hade ju helt bara kunnat klippa bort det Eller struntat i att skriva in det För det är ju konstigt Men det är hans roll i alla fall Ja Annars så, när man ändå har Suttit och halvsovit en hel del i en Miss City Så är det ju skönt att du drar igång lite igen Nu dras man in i filmen igen Och som en var in Emanuel var inne på tidigare med John Glenn Så actionet är ju riktigt, riktigt bra Ja och får en till brutal dödsen. Mm. Ja, det är... återigen alltså. Jag vill, inte se... jag vill inte se, det där. Jag tycker det är för grafiskt. Nej, jag tycker inte. Mm. Jag antar att du anspelar på Dario. Ja, mm. ja, Jag tycker det nej, jag gillar... jag gillar inte det, men jag kanske är lite svagmagad eller vad som. Här är det som han är ju den som har mördat. Della Leiter då Och det är han som är liksom ansvarlig för att Leiter har kommit Och hans ben har blivit uppäten Men det har ju glömt den delen i filmen Vid det här på ett sätt Så hans död känns nästan För brutal Trots att han är den som borde ha Den brutala döden i filmen det är, Vet vi att det är Dario som har gjort det? Alltså det antyds i alla fall Att han har mördat Della Med tanke på att han är där i gave her... Nice uh, honeymoon. Nice det tolkar honom. jag typ som att han våldtog henne och mördade henne samtidigt. Ja. Mm, härligt. Eh, <laughs> jag, har, jag har lite, jag har lite faktiskt reflekterat över vem som faktiskt dödade honom. Men det stämmer ju att det nog är han. Och då ska du här ge mer tyngd. Men det är okej. Okay. Jag tycker synd om honom när Han skriker där. <laughs> jo, mm. det är många som, många som ni tycker, om, tycker synd om. I den här filmen just men jag, bara, jag, tycker, jag tycker alltid synd och karaktärer Som måste dö så äckligt Usch. Nej, jag har svårt för sånt där Jag gillar inte det, det yeah. Ja, och nej, just det att det inte framgår Så pass tydligt att det var han som Som dödade det utan Då blir det minst bara, varför ska den här Simpla hantlangen Rocka ut för det där Ja, ja. så mm. Alltså mitt Det som tycker jag tycker är synd här att, De är ju på Den där ja, fabriken och så tänder ju Bond eld på det eller han sparkar till någonting. Ja, det börjar brinna i alla fall. Där tycker jag att det hade varit så här ypperligt tillfälle att liksom... Där börjar tankeakten, Alltså då är det liksom shit, nu måste vi dra, nu brinner det och så sticker de. Men det tar typ tio minuter innan tankeakten drar igång. Jag tycker att det liksom trummar igång lite för långsamt. Jag hade velat ha liksom klimaxet riktigt dra igång direkt där. Det... Det är, som ni säger lite om Istmus, att det liksom, det händer lite grejer som gör att det drar ut på tiden mer än vad du borde behöva göra. Just det med Hellers dödort som kommer väldigt plötsligt. Ja. Och han är ju inte heller en karaktär på det sättet. Och han förtjänar definitivt inte den yberbrutala döden han får. Nej, det är som att de vill slänga in det där bara för att... Bara för att de kan. Ja. Jo, så är det ju, så är det <hör> Men jag tycker nog, jag vet inte riktigt, jag tycker nog... Ja, jag vet det känns ändå, ja, jag är nog inte som du Richard, lika kräsmagad tror jag, men jag vet inte, jag de skulle kunna få dött på andra sätt också, jag hade inte riktigt stört mig på det, om jag säger så. Nej, nej kanske, ja. kanske mer att det inte riktigt passar i en Bondfilm heller. Det är, mm. det är väl svårt, där ja, här är ju en av de filmer där jag har svårast att döma mellan film och Bondfilm. För att vissa saker som jag sa, låten gillar jag som låt men inte som Bondlåt och ja. Om man nu kan gilla en dödssekvens så är det, väl, är det väl så det jag gör med de här scenerna, men de är inte bondiga heller. Tanker i akten. Vad tycker vi där? Eh, jag tycker att den är riktigt, riktigt bra. Förutom när eh, Bond gör en wheelie. Då sitter jag och bara sjunker ner i kudden. <skratt> ja, jag, jag, jag orkar inte ens slänga in en bullshitometer, men nej, det går inte att göra så sådär om någon hade trott det. Okej. Okay. Jag tycker det är, är en av de Uh, ja, jag tycker det är, det är en väldigt bra actionscen bara. Det är riktigt riktigt bra. Ja, Jesus, vilken bra actionsekvens det här är. Ja, det jag är... tycker att det är ett riktigt solitt, jäkla klimax också. Det är, det är som du säger Ricka, det, det, det, det är som du säger, men det är som du har sagt förut, lågmält men ändå actionfyllt. du mm, gillar bra. ju lågmält action. Men det, det tar sin tid. Den är tio minuter lång liksom. ja, det är, ja, det är brutalt bra bara. Och att det är inte är någon musik i början heller, utan att det... Det gör det väldigt, väldigt bra. Att det går ja. in efter ett tag. När han väl åker efter Sanchez med bara lastbilen och inte tankesläpet, liksom. Kommer igång efter ett tag. Jag gillar det. Ja, alltså, jag hade väl... Jag hade inte velat förlora något av den här tankenhjärten egentligen. Men den känns ändå för lång. Just för att den har en, som, som ni sa, en lång uppbyggnad. Så händer det jättemycket och den håller på väldigt länge. Men sen har jag gjort så Bond, det är i luften, han hoppar runt, han slåss mot Sanchez, åker på två hjul. Det är mycket som händer. Jag hade inte velat ta det bort något, men ändå hade jag velat gjort den kortare. Ja. Så den hade väl kunnat vara bättre, men den är helt klart bland det bättre än från 80-talet. Ja, definitivt. Men det är fortfarande lite för långt. Ja, Den är väldigt lång, men jag tycker den håller ihop tillräckligt bra. för att, Jag vet inte. Jag har aldrig riktigt fått den känslan av att den är för lång. För att jag är så pass indragen i ja. den. Så jag bara, jag bara åker med på det. Ja. Vad tänkte du säga, Rickard? Nej, jag vet inte. Det kanske också drar stora penseldrag. Men alltså, fan, är det en av seriens bästa klimax? Alltså, eller så är det i alla fall en enorm... Det kanske är det bästa klimaxet i förhållande till sin film. Jag vet inte. Hur jag ska... Men den är väldigt bra. Alltså. Jag tycker det. Jag, jag dras in i slutscenen. Även hur... Hur liksom trött jag är i Istmus så blir jag ändå, nu jävla kommer tankbilsjakten. Nu blir man så här, såhär, nu är det dags igen, nu kör vi. Det känns som att Jon Glenn kröner sin karriär med en riktigt gedigen actionscen. som är lång. Och det är mycket som händer som du säger, Manuel, men det är så här, återigen bra stunt, liksom håller räkningen. Och det är så här, riktigt vassa, han hänger på bilar och han flyger och det det ser ut att göra så jävla ont när tankbilen ram eller oh, vad heter det bromsar. Den ja, nej när han när han bromsar och han flyger in ja. i ja. Mellan bil alltså förarsätet och eller förarhytten och ja, tanksläpet. Det. Det ser ut att göra så jävla ont. Jag älskar klippet när precis på slutet när den välter ner förbranten ja. och bara Ja du. det där är, det är väldigt bra. För mig så är det väldigt stort penseldrag och kallar den av seriens bästa klimax. Är... den är väldigt bra men hamnar ändå Bra bit ner. Oh, fan. Jag tycker det är stort penseldrag men... Ja, det, ja jag tycker nog det ligger... Ja, i, I alla fall på övre halvan med god marginal. Ja, garanterat. Ja, jag, den, tycker jag. jag tycker att den ligger någonstans där och skalpar. Det är svårt att dra en siffra ur så här på rak arm, men... När man sen är ju punchlinen Sanchez död är också fenomenal. Det, ja. det är ju perfekt... Ja. Om mm. man nu kan tycka att den döder bra lite sådär. Ja. Men det, det är bara. det är bara, Allt summeras upp så fint. Liksom. Jag tycker det. Jag tycker ja. slutet gör filmen bättre på något sätt. Just klimaxslutet inte sista scenen, men slutet. Klimaxet tycker jag ja. gör filmen bättre. Att det är, liksom. You could have had everything. Och han, Bond säger bara. Don't you want to know why? Och det är så, här, ja, jag gillar det. Jag älskar hur Bond. När han sätter sig mot den här stenen. Och bara andas ut Han ser, och ser, han ut, han ser förkrossad ut han, ja, han, ser han ser tom ut Som att ja. han har inget mer att leva för nej Det är typ det Det är en kort, kort, kort sekvens Men den är fruktansvärt bra spelad Från Dalton ja. ja, Jag tycker han Jag tycker Dalton genomgående där Alltså, jag vet inte Han är riktigt, riktigt bra i den här filmen Jag vill inte säga att han är bättre eller sämre än The Living Daylight Så det vet jag faktiskt inte om jag tycker Men eh, jag tycker han är riktigt bra Genomgående i filmen det håller jag med om. Eh, På tal om död så kan jag i alla fall där säga att det är en av seriens bästa skurkdöder. Ja, helt klart. Mm. Huvudskurk i alla fall. Det finns ju ja, väldigt jo. många bra uh, hantlangar dö dödar. Men, ja. ja, men det, det är en sån bra payoff. och man blir så nöjd just att det är med ja. tändaren också som man har fått och hela Det är fint. Av Ja, det är men... faktiskt väldigt mycket som håller ihop när jag såg filmen som så blev jag väldigt förvånad över att, för jag har alltid tyckt att den här filmen är liksom så här, ja men den är inte så bra egentligen och doltan är inte så, den är inte så flämmingsk. Och det är mycket som jag har tänkt så här att det inte är. Och så var det mycket som var. Och det var ju faktiskt lite förvånande. Och det blev jag glad över att det höll ihop och tända. den. Och det var mycket som gick upp för mig. Att det faktiskt var bättre än vad jag trodde. Ska vi avhandla slutscenen? <hör> eh, ja, måste ju det. Ja, det tycker jag. Slutscenen ska vi ha med. Eh, ja, jag alltså, jag sitter där och tittar på det. Och jag, jag, jag vet när jag, när jag tittar på det att det här är inte bra. Det här, är, det här är inte <laughs> bra. Och ändå så sitter jag där och bara... Nej, jag gillar det här. Va? <laughs> oj, oj, oj. Jag du vet inte. Det är någonting bara... Det, det, det här faller under en kategorin scener. I, inom bond Som är dåliga så att de blir bra. Ja. Liksom. Guilty pleasures, som det heter. Det är, någon, det är någonting med det. Jag tycker bara att det avslutar filmen på ett skönt sätt. Det är inte bra. Jag, jag, jag, kan, jag kan inte säga att, att det är... Om vi nu ska snacka objektivt, subjektivt och så vidare. Jag kan väl inte säga att, att, att den är objektivt bra. För den är ju ganska dålig. Jag vet att den är dålig. Men ändå nöjd. Oh. Nej, det är det inte jag. Nej, det är inte jag heller. Jag är nöjd där när den sen kommer. Sluttexterna börjar rulla. Låten kommer igång. Mm. Men det är ett. Pam har inte... I hela filmen innan hon, hon har hon inte skrivit som en karaktär som överhuvudtaget skulle reagera sådär. Och så, och så den, den repliken igen. Oh. Jag håller med. Jag tycker det är som Emanue sa. Du slog huvudet på spiken. att Det, det, det blir så luddigt, luddigt tema som, som ska knytas ihop i slutet. Att why don't you ask me? Man vet ju inte ens vad det handlar om egentligen. Det är diffust. Liksom. Och sen när man väl då liksom tror att det är slut skandafiskjärn. Ja, men blinka? det är så dåligt. Vem, vem var det som hade en fascination för fiskar med mänskliga drag liksom? Det är något jävla oh, Det håller jag med om. Det är verkligen riktigt riktigt oh. dåligt. Men annars, oh. det är dåligt men jag gillar det. Men de har ju liksom tagit, de har ju tagit slutet från Never Say Never Again när Connor blinkar till publiken så att de gör dem det på en fisk istället. Det är så vad vaff... Nej, det det Är ja, det här känns verkligen som någon 80-tals eh... Film. nu är det ju en 80-talsfilm en riktigt generisk en riktigt generisk 80-tals jag vet inte riktigt vad jag ska säga det är någonting riktigt B, den här bara. filmen är från 1989 alltså känns det som en 80-talsfilm kommer några sista tankar så drar vi igång musiken alltså jag hade en teori i och med det Dalton sa efter den här filmen att han trodde inte att det här ska vara hans sista film utan han trodde att det skulle vara hans sista bondfilmen som kom överhuvudtaget och i och med det att filmen hade dragit in mindre pengar så är det kanske som att de tänkte någon, på något sätt att Det här kanske är den sista Bondfilmen på alla fall på ett tag Och då måste vi liksom ändå göra det glatt Vi måste ändå se ihop, visa det lite positivt <laughs> ja. Och då sitter, sitter Felix Leiter på sin sjukhus och är ändå rätt glad Han har fått avhuggit hans fru är död Men han är ändå rätt nöjd <laughs> Det är så jävla konstigt. Är det inte så att han nämner att han ut och fiska till Men det är så märkligt bara <laughs> alltså, det är så Jag skulle inte ut och fiska om jag hade fått avhuggit av en haj Och fru död liksom det är så konstigt ja, Det vänder ju lite filmen till en feel good film Som man kanske inte förtjänar ja, ja, men... det. det är som att Lighter är lättad över att bli av med sitt ben åt sin fru ja. som... <laughs> Nu kan jag åka ut, ja, fan... ut och fiska Han har fått benet avhugget Och hans fru är död, men han är ändå rätt nöjd Det är så här, ja. vad fan De gör License to Kill till Shawshank Redemption Ja, ja. exakt och Lu Mora hon ändå Hon vill fly från Sanchez Men nu har hon hans pengar så nu är hon nöjd ändå Och nu ska hon till presidenten och bo där Hon hatar ödland men nu har hon fått hans öda. Ja. Och bonda inget problem Att vara på hennes fest Där det är pengar är finansierat av droger Så det tar en sjuk Tonal vändning här ja, alltså. Det, verkligen det. det, det är... känns som slutet på någon Dålig feelgood-däckare Eller någonting När allt bara löser upp sig och så Lighty säger det till och med att jag tror M har ett jobb åt dig. Jaha, han blev ju uppsard. Han stack från jobbet och liksom... <laughs> ja. det är all, slutet gott och allting gott antar jag. Det hade ju varit mycket ja. bättre om filmen hade bara slutat med att Bond ut och sen... Ja, sen slutar, med nu är det en fest. Det är lite härlig banter med Q som dricker två champagneglas. <laughs> Nej, nu, nu kör vi musiken här. Ja, Otto, musik! Ja, nu jävlar John Barry då, som vi pratade om i förra avsnittet Vi tackade av honom Han råkade ju dessutom 1988 ut för en elakartad sjukdom. Eh, som också förhindrade honom Även om han hade tackat nej eh, Som förhindrade honom från att äta eller dricka något under fyra månader eh, Så han är fortfarande på att återhämta sig då, Under 1989 Så även om han tackade nej så var han inte aktuell eh, Och blickarna Vände snabbt till de senaste årens Stjärnskott på actionfilmshimlen Michael Kamen under 87. Då, 1987 så hade han gjort musik till både den första Die Hard-filmen och också den första Lethal Weapon-filmen. Så han var verkligen i ropet i slutet av 80-talet. Och den här filmen innehåller faktiskt väldigt mycket musik. Vilket man inte kan tro då, Eftersom ja, totalt 92 minuter musik i filmen men bara 45 minuter av den finns på soundtracket. Och det tycker jag är alldeles för dåligt bara av en av anledningarna till att det här soundtracket har fallit lite glömska hos folk. Um, bara av, jag vet inte hur många låtar det är på soundtracket Som inte är från filmen egentligen som är skriven av Kamen. Jag tror det är fyra spår som är skrivna av Cayman på soundtracket uh, Men jag ska i alla fall försöka ge soundtracket lite upprättelse Rent uppmärksamhetsmässigt i alla fall uh, och På grund av bland annat större inflytande från skivbolag Och högt uppsatta personer i uh, filmbolaget United Artists Så valde de inte uh, att låta Cayman skriva titellåten Han försökte skriva en låt men den nekades och eh, äran att skriva låten gick istället till Michael Walden, Jeffrey Cohen och Walter Afanasiev. Och eh, ett par av dem eh, som hade skrivit låten nu då, hade också skrivit Up Where We Belong från en officer och en gentleman. Eh, och låten som bär namn som filmen sjungs av Gladys Knight. Och inledningen som jag nämnde lite, är låten är ju tagen direkt från Goldfinger. Då. Eh, och det finns ju definitivt sämre låtar att låna av så jag, ja, jag tycker vi tar och lyssnar lite på introt från... Goldfinger och sen lite på License to Kill också. Film som titellåten inte alls används i filmen förutom i titelsekvensen och det tycker jag är synd dels för att jag älskar teman och dels för att det är tråkigt att man inte får någon enhetlig känsla i musiken när det inte knyts an till titellåten och en intressant sak är ju att notera att musikvideon som gjordes till den här låten regisserades faktiskt av ingen mindre än Daniel Kleinman som vi får stifta bekantskap med i nästa poddavsnitt och återigen så förekommer en annan låt i eftertexterna och i den här filmen är det låten If You Asked Me To skriven av Diane Warren och sjungs av Patti LaBelle. Det är väl en typisk ballad från 80-talet egentligen. Eh, mycket syntar. Eh, och jag tycker, ja, låten är väl rätt bra egentligen, men den känns inte alls bondig. Och jag tycker vi tar och lyssnar lite på den. Mm. den här låten spelas också enbart på ett ställe i filmen nämligen eftertexterna då används inte i filmen som något tema och sen så förekommer det också en tredje låt i filmen som spelas när Bond möter Pam på Barrelhead Bar i Bimini Dirty Love heter den den är skriven av Steve Dubin och Jeffrey Peschetto och sjungs av Tim Fehan. och jag själv tycker att låten låter som en blandning av musik från Top Gun och Brian Adams ungefär och ja, den passar väl jättebra på baren som det är etisk musik men inte heller den särskilt bondig. Jag måste bara säga det att <laughs> den här låten har suttit på mitt huvud sen jag lyssnade på soundtrack den veckan. Okay. Just referängen har jag inte fått ur från nu. Ja men den är ju det, det känns som att den skulle kunna vara när om ni har sett Top Gun när, när eh, Tom Cruise och grabbarna spelar volleyboll. Känns ja. det som att den skulle kunna vara där. Eh, jag fick den bilden i huvudet bara. Eh, men jag tycker vi tar och lyssnar lite på den så får Emanuel sjunga med. Mm. Ja. Den sista låten jag tänkte prata om Det är den som spelas som dietisk musik På Felix och Dellas bröllop Och Wedding Party heter den Och den kan jag faktiskt Som en Emanuel faktiskt und Inte undvika att sjunga med i Och nynna med i, jag dras med i den. Den är... den den är Ja, det är en liten guilty pleasure faktiskt för mig På det här soundtracket Och den är skriven av Jimmy Duncan och Philip Brennan och den är ju väldigt inspirerad av karibisk musik. Och passar väldigt bra i scenen. Men som bondmusik känns det fel tycker jag. Eh, för i mina öron låter det som något ur första sällskapsresan. Ungefär. Eh, men på något konstigt sätt så gillar jag den ändå. Bara inte som bondmusik liksom. Ja men den är väl inspirerad av Jump Up. Från Exakt. No. Ja jag tänkte precis nämna det. Ja och då. Det är därför jag älskar också den här låten. Tycker ja. den är härligt? Ja. ja jag tycker den. Man, man dras ju med Precis som. Jag tänkte säga Det finns ju delar i låten. Eh, som för tankarna till Jump Up då, Från Dr. No Och det är väl att man dras med i det Det är något skönt ja, skön tempo liksom. För den enda texten som förekommer i Wedding Party Är eh, en, Ett par folk som sjunger We jump in a Tre gånger och sen, this wedding party, Så det är det de sjunger <laughs> Och det är, det är inte så konstigt att tankarna får iväg till Jump Up De sjunger till och med om Jump så att jag tycker att vi tar och lyssnar lite först på Jump Up Så att den är så skön och liknar den här Och sen Wedding Party då Jump Jump Up up, jump music jump Jump Jump Up up, jump up Och eh, sen också, eh, det första temat som jag tänkte ta upp, eh, eftersom de här låtarna inte egentligen är teman, då, eh, det är ju James Bond-temat. Och en väldigt vanlig sak som de flesta kompositörer gör i sin första Bond-film, det är att de överanvänder Bond-temat eh, och ibland också använder det på lite märkliga ställen. Eh, och det för mig tar udden av temat, om man får höra det i varannan scen. Eh, så det är en av nybörjarmisstagen man kan göra i en Bond-film om man säger så då. Det är egentligen bara Erik Serra i GoldenEye och Thomas Newman i Skyfall som inte överanvänt bondtemat i sina debuter. Men när de väl använder bondtemat så blir det inte helt klockrent ändå. Mer om dem i senare avsnitt. Bondtemat förekommer ju hela 17 gånger i License to Kill. Och det märks. I alla fall när jag tittar på filmen och lyssnar på filmen. För det hörs i små variationer nästan hela tiden. Men det som gör att Cayman kommer undan här det är att han faktiskt maskerar temat. I en väl massa olika tappningar. Som gör att det känns rätt fräscht när man hör det Och den enda gången som jag tycker att Kimen använder Bontemats fel Det är när Bont kastar väskan med pengar på Ed För Då kommer en pampig version av Bontemats Bebop-version Bebop-sektion Ska jag säga Som jag inte alls tycker passar Och jag tycker att vi kan ta och lyssna lite på de olika Varianterna av Bontemat i filmen James and Felix on the way to church license revoked och Pam Och ett annat tema som Förekommer som jag inte riktigt kan härleda till någon Speciell person, plats eller företeelse Det är det här temat som Förekommer första gången i filmen När Felix och DJ-grabbarna Springer i slow motion mot kameran Och de två versionerna som finns på soundtracket Låter så här från License Revoked. Och det korta temat förekommer vid flera tillfällen i filmen faktiskt, bland annat när Pam flyger över den eldfyllda vägen under tankbilsjakten i slutet. Och eh, har man som jag tittat mycket på bra action från slutet på 80-talet så är chansen väldigt stor att man får uppleva Michael Keymans musik. Och Caymans eh, favoritinstrument i de här filmerna är utan tvekan akustisk gitarr, pizzicato-bas och ungefär alla slagverk som går att få tag på. Och, eh, han gillar speciellt att inleda sina spår med akustisk gitarr och jag tänkte att vi kunde lyssna lite på inledningen på spåret "Pan" från License to Kill och sen inledningen på spåret The Nakatomi Plaza från Die Hard 1 så får ni höra vad jag menar. Och sen också från spåret Pam vill jag också spela den del som börjar vid 1.46 in i låten. Och den delen påminner väldigt mycket om kärlekstemat ifrån Little Weapon 1. Och jag tycker vi tar och lyssnar lite på båda de spåren också. alltså Pam då, och In Memoriam Victoria Lynn Riggs från Little Weapon 1. Och det finns många fler likheter mellan de här soundtracken som jag inte kommer att ta upp här, men möjligtvis i framtida specialavsnitt kanske. Och att Michael Kamen fick göra musiken i John Barrys frånvaro, det var inte alls konstigt egentligen, varken då eller nu, tycker jag. Inte heller ett så tokigt val, med tanke på vilken film man fick skriva musik till, den mörkaste bondfilmen filmen dittills, utan tvekan. Och kanske en av de mörkaste överlag. Och hans musik och stil passade verkligen i License to Kill och ja, valet av Michael Kamen kan väl lite löst liknas vid att man till Skyfall hade valt Hans simmer kanske, någon som har varit i ropet. Och ja, slutligen vill jag ju bara utse mitt favoritspår och den här gången är det lättare eftersom det inte finns så mycket musik på soundtracket men även om jag smyg gillar spåret Wedding Party så vågar jag inte gå ut med att det är mitt favoritspår. <laughs> Men det är ett riktigt gött spår I alla fall som drar med mig Så att den moraliska segraren i Wedding Party Men favoritspåret är väl License Revoked Måste jag säga, det är som ett medley Med bra versioner på bondtemat jag, jag gillar det skarpt Jag tycker vi tar och lyssnar lite på ja, License Revoked <skratt> Ja, bara en sak kvar och det är att sammanfatta det här soundtracket. Och först vill jag bara säga att jag tycker det är väldigt synd att inte mer av musiken finns på skiva. För det är väldigt mycket bra musik som saknas. Och ja, jag tycker Michael Kamen, likt många andra engångskompositörer, gjorde sin grej. Och skillnaden mellan honom och ett par andra kompositörer som förblir anonyma tills vidare. är att Kamens grej funkade väldigt bra. Hans sound passar den här mörka Dolton och... Jag skulle inte kunna tänka mig det här soundtracket i någon annan bondfilm egentligen. Låtarna känns väl väldigt tidstypiska med den soundtracket som sådant har åldrats väldigt bra tycker jag. Och ja, låtarna är väl det som drar ner soundtracket lite grann. Titellåten är bra ibland och ibland låter det som någonting från The Bodyguard som är så. <laughs> och de tre övriga låtarna är helt okej okay med undantag för Wedding Party som är en liten guilty pleasure. Men ingen av dem är särskilt bondiga då. Och mitt betyg till soundtracket är för förvånande. Då. Fem av 10. Det gör vad det ska men inte så mycket mer. Och Michael Krimen får väl godkänt helt enkelt. Ja, oh, det var allt för mig. Nu hoppar jag väl på som brukligt är. Det här är nog ja, ett av de soundtracker jag har lyssnat på minst. Så att senaste veckan upp till podden så har jag verkligen levt i det här soundtracket. Jag har... Jag har suttit och bara fokuserat och lyssnat på det. Jag har haft i öronen på väg till jobbet fram och tillbaka. Och jag har börjat förstå det här soundtracket. Och jag tycker att det är riktigt skarpt. Alltså. Jag uppskattar verkligen Michael Kamens ljudbild. Jag är väldigt förtjust i den här, den här mer moderna klangvärlden. John Barry han har ju hämtat mer inspiration från den romantiska klassiska musiken, om vi liksom drar paralleller mellan filmmusik och klassisk musik vilket man ju börjar. göra ja. så är ju Michael Kamen en modernist mer, det är mycket slagverk det är mycket rytmiskt, det är mycket klanger och jag tycker det är skit härligt, jag tycker det är jätteroligt att lyssna på och Michael Kamen är otroligt duktig på att hitta variation i orkestern utan att det för den delen blir krystat och det musiken vänder hela tiden, beroende på vad som händer i filmen, också det, utan att bli krystat, det är inte lika tydligt som Bill Conti till exempel, som, där liksom hela orkestern vänder sig ut och in liksom. ja, men och det, jag, jag hittar liksom små detaljer i musiken i, i varje spår, någonting som är intressant som du säger, alltså han använder bontemat jättebra tycker jag, han det är väl bara någon gång han spelade typ hela, väl ja det kommer ofta på gitarr och på många konstiga instrument. Ja, men det är liksom han, han plockar ut fragment från det och bara verkligen. påminner oss om att just det, det är Bond. Och sen ja. är det väl bara, det är kanske bara en av hans där som det faktiskt är mer av he, hela temat. Liksom. Ja, han fångar in planet också. Ja, exakt. Mm. Jag gillar verkligen Michael Kamens Bond-temavarianter. Sen är det ju synd att låtarna inte finns som teman. Jag antar att Michael Kamen kanske inte hade de låtarna när han började skriva. Um, Stämmer nog bra det. Ja, um, och det saknas mycket på soundtracket. Och ja, titellåten tycker jag är väldigt bra. Jag är, jag är svag för uh, If You Ask Me Too också. Uh, även om den inte riktigt passar. Uh, Dirty Love behöver vi inte riktigt <laughs> nämna kanske. <laughs> uh, nej, men det, fan, jag känner mig riktigt generös. Sju mm. av tio. För att det är det är ju, som du säger, den passar filmen. Musiken passar filmen väldigt bra. Jag är väldigt förtjust i soundet. Jag tycker Michael King har skrivit det jäkligt smart. Men det är inte riktigt bondmusik. Och han kanske skulle ha försökt jobba lite mer med teman. Men... Uh, Sju av tio tycker jag är en välvärd faktiskt. Viktigast av allt, vad tycker du om Bredding Party? Nej men det jag, är, det är ju, jag blir ju påminn av Jump Up och du glad. Det är ju skitroligt. Och, och när, när den spelas i filmen. Om du ja. inte har märkt det, kolla efter den gubben som står vid polen och bara rockar loss. Ja, <laughs> oh, han är sjön. alltså. Mm. Ja. Ja. Eh, nej men eh, jag tar väl vidare och... Jag vet inte om, det jag, om jag har fel. Men det känns väldigt ofta som att, som att eh, folk som är Bond-fans. Väldigt ofta bara ska man säga, avfärdar det här soundtracket väldigt enkelt. Mm. Eh, men jag har alltid gillat musiken i den här filmen. Jag tycker det passar filmen väldigt, väldigt väl. Mm. Jag tycker musiken är väldigt bra. Jag tycker precis som Rickard eh, om Bond-temat. Att han verkligen... Klockar isär och gör det naket nästan och bygger ihop det och ja. men jag, jag tog det där. Jag gillar till skillnad från dig och titellåten väldigt mycket. Jag har också en liten försäljning till If You Asked If You Ask Me To. Sen är det lite frågan om vad det är man ska recensera. Är det liksom soundtracket som produkten? cdn om man nu ska ha en fysisk kopia utav det som man köper i en butik som står License to Kill på så är det ju inte bra för det för det är ju saknas mycket och så vidare men <hör> musiken tycker jag faktiskt är väldigt bra jag tycker det passar filmen väldigt bra jag lyssnar inte på det övrigt mycket där men jag kan dra igång License Revoked någon gång för att jag tycker att det är ett skönt potpuri av bara skön actionmusik musik eh, och en skön ljudbild bara. Så jag slänger nog upp det här på samma betyg som Ricka och ger en sjua. Eh, en, inte den bästa engångs, eh, engångskompositören tycker jag fortfarande att eh, eh, George Martin är. Men ja, ett bra soundtrack, helt klart. Ja. Bara innan Emanuel tar vid George Martin och Michael Kamen är ju de två som egentligen tycker jag har gjort mest av, vad ska man säga, skräddarsydda sound till den film uh, jag skulle aldrig, som jag sa i level jag avsnittet jag skulle aldrig kunna höra det i någon, annan, någon av de andra filmerna, Och inte heller uh, Michael Kamens, som jag sa här i någon annan film, vilket jag gillar ja det är, musiken passar ju onäkligen till filmen det är, finns det ju inget om. Uh, det är ju väldigt amerikanskt väldigt mycket 80-talsärtsen film precis som ni har sagt där jag tycker att Barry och de andra, andra kompositörer tidigare har liksom kompletterat scenerna på ett bra sätt Även i lugna och i action -sekvenser. Så tycker jag att framförallt i lugna sekvenser så tycker jag att Caymans musik blir lite för påtaglig Istället för att det bygger vidare på scener som så så tycker jag att det blir för påträngande Jag tycker speciellt den lugna musiken till exempel i Sanchez Villa är väldigt disträdande till vad som förslog på på skärmen Men jag gillar verkligen Hans rendering av bondtemat Det är riktigt riktigt bra I alla dess former Speciellt som jag nämnde i början av podden I pre tide Där är det fenomenalt Hans action-teman är också väldigt bra Funderar väldigt bra I filmen Passar till filmens och så. Men just de här lugna teman Har jag svårt för Och ja det är synd att det inte har getts ut helt På skiva eller så Och att vi får höra egentligen allting i filmen Och Det är väldigt unikt Och det är väldigt Caymaneskt Hur man nu uttrycka det Och det är väldigt eget Det är svårt att föreställa sig någon annan Kompositör eftersom att det är så pass tydligt Hans musik Även om den lyckas bitvis vara bondig så jag lägger mig någonstans mitt emellan och sätter sex av 10. Jag har inte alls lyssnat på det här soundtracket så mycket som jag kanske borde ha gjort. Det är mest den senaste tiden, framförallt senaste veckan jag har lyssnat mycket på det. Uppskattat det lite mer, vissa sektioner är lite mindre. Men just License Revoked är jag svag för. Det är bra actionmusik, mycket bra bondtema. Och sen såklart, Dirty Love, I Love It. Grymt. Så 6 så av 10. Ja. Ska vi gå till att sammanfatta filmen då? Ja. Och då börjar jag. Oj. Oj. Jajamän. Och jag kan väl inledningsvis säga att jag gillar ambitionen i att göra någonting lite mer personligt. Jag har ingenting principiellt emot att Bond ska ha hämndmotiv. Det är väl snarare det som ska rama in där hämndmotivet. Det vill säga den här knark. Storing som jag tycker är Väldigt eh, Oengagerade Våra Hemstoring i sig klarar ju inte riktigt Av att stå på egna benen utan då måste jag ha någonting mer Och det får inte riktigt Tillräckligt uppbackning För att man ska vara engagerad Ända in i kaklet eh, Jag vill Om man säger såhär det, det kanske inte är den sämst kastade bondfilmen Men de som är dåliga är verkligen dåliga Ja eh, då tänker jag framförallt på de två bombbrudarna. Som absolut inte gör något, något intryck överhuvudtaget. Eh, däremot Roberta vi gör allt vad han kan. Eh, han är jättebra utifrån de förutsättningarna han har. Och framförallt Timothy Dalton som jag tycker är helt fenomenal. Eh, och det var han även i eh, The Living Daylights. Ehm... Överlag och annars så tycker jag att filmen känns otroligt billig. Eh, de försökt dära ner på kostnaderna och det märks ganska tydligt, tyvärr. Eh, när man ser filmen tänker man inte att det är en stor produktion och det ska en Bondfilm vara. Eh, den är också seg på grund av det svaga manuset. Inte lika seg som av Utah Kill, absolut inte. För här finns ändå några delar som verkligen, verkligen gör att jag går igång. Eh, som, eh, som jag var inne på eh, senare på Wavecrest. Quest, bägge två, men framförallt den första. Men det är just Ismen City-delen som, som gör att man börjar kolla på klockan och man zonar ut totalt. Eh, som sagt, film med stora behållning, Timothy Dalton. Och jag var lite åtvekad där mellan betygen. Antingen om det skulle bli den svagaste sexan av alla som jag delar ut, eller om det ska få en femma. Och när jag tittade lite på vad jag gett för betyg tidigare så... Det känns oerhörtvis att ge den här en sexa mot de andra filmer som har en sexa. Så det får bli en femma. Så det blir mitt slutbetyg. Och då lämnar jag över till Otto. Yes! Äntligen. Men ja, ja jag kan nog hålla med ganska mycket du säger. Jag tycker Dolton är fenomenal. Jag tycker även Robert Davi är riktigt, riktigt bra. En av mina favoritskurkar faktiskt. I hela serien. Och eh, som du också sa. Filmen känns billig. Den känns som en dyrare tv-film eller en riktigt billig biofilm. Jag tycker det är, det, det är inte så jag vill att Bond ska vara. Även om det ska vara minimalistiskt så ska det vara lite stil och lite klass på det. Men här är det minimalistiskt utan klass. Eh, och det, det stör mig lite i, i vissa scener. Och Ja, jag tycker scenen, eller scenen, eh, sekvenserna i Istvus där är väldigt sega. Det känns lite som hästscenerna i A Kill som, som du var inne på Emil. Och det, det, ja, det är lite segt berättat tempo ibland. Vissa saker tar lång tid på sig och det är bra då. Vissa saker tar lång tid på sig och det är dåligt. Och ja, klimaxet är riktigt eh, vast tycker jag. Och tankbilsjakten är ja, en av de bästa actionscenerna. Och ja, jag står också väljer mellan två betyg. Det är ju antingen en väldigt stark 4. eller en något såg femma då. Men jag tycker nog ändå att den här är bättre än Diamonds are Forever som jag tror att jag gav en fyra. Om jag inte redan gav den en 3, men den är bättre än den. Och, nej, jag ger den en femma. Den är ja, helt, helt okej. Okay. Godkänd men inte så mycket mer. Richard. Ja men jag börjar väl som du Emil, intressant idé som slog lite fel, Liksom bond på personligt vendetta, det var ju nytt då, svårt att liksom vara objektiv kring det nu för vi har sett det ganska mycket känns det som på senare tid. Ja. Um, men så, så det grundingen är inte liksom grundproblemet. Problemet är att de har plockat bort för mycket av det där som, som jag vill ha. Det bondiga liksom. uh, Och det är ju miljöerna, scenografin, som är superviktig för mig. I, det kan vara bland det viktigaste i en bondfilm Det är det de har misslyckats med. Ja, när jag tänker efter. De har misslyckats med de, de två grejerna som är viktiga för mig i en bondfilm Det är miljöerna. Um, det får liksom inte... Det får inte se ut som ett avsnitt av Miami Vice. Det, det får inte göra det. Och det gör det här. Ja. Eh, så det är ju underkänt på alla nivåer i stort sett. Eh, förutom... Ja, Sanchez Villa och... I, ja, fabriken på slutet. Och sen tycker jag... Jag tycker inte att Bond är sig själv här. Det här är inte... Det här är inte min Bond. Det här är inte så jag ser Bond i böckerna. Eh, Dalton gör honom alldeles för rå, för mörk. Det finns ingen elegans kvar. Det finns ingen, det finns ingen ironi kvar. Och det tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt. Han får gärna gå på hämnduppdrag. Men lämna inte kvar hans personlighet hemma. Den måste alltid finnas. Och Dalton är för viss, visserligen bra. Alltså han... han det som är... Det som är skrivet i manuset, det är ju det han gör och han gör det väldigt bra. Men han vill göra bånd hårdare och jag tycker inte att, jag gillar inte det. Inte som det blev i den här filmen. Jag tycker han är klockren i iskallt uppdrag. Men, och visst han, han presterar ju lika bra. Men det var ju han som ledde till att producenterna och Jon Glenn gjorde den här filmen. Så att... Jag har problem med Dalton i den här filmen. Det, det funkar inte för mig. Och jag tycker det är märkligt. För filmen har en jättetydlig story. Kanske den tydligaste i hela serien. Det är liksom... Mm. Din kompis det har blivit av ett ben. Är hämnas. Och sen så bara... Slänger de bort det. De börjar bry sig om annat. Och det, det, ska vara, det borde vara den rakaste, enklaste handlingen. Och så blandar de in konstiga små sidor och, grejer och Jag tycker det är konstigt att filmen blir så seg- när den har en sån enkel setup. Och det är också synd. Det, det finns bra skådis här, Ganska bra dialog emellanåt. Väldigt mycket bra action. Liksom om man ser actionscener som isolerade scener så är ju de ganska bra. Men nej, fan det går inte att rädda den här filmen. Det, det är en bontfilm men det känns inte som en bontfilm. Um, och så får det liksom inte vara tycker jag. Uh, och jag tycker att jag hade på något sätt kunnat acceptera den här filmen om, om det var en bra actionfilm, en hel utan actionfilm fast den inte riktigt kändes Bond, då hade jag ändå liksom men jag tycker inte att den funkar som varken eller riktigt och eh, ja, den, den får en fyra alltså ambitionen finns eh, men och det, den är inte dålig men den är inte heller bra tyvärr eh, och det är en av de Bondfilmer som jag väldigt sällan sätta på. Jag, ibland kan jag bli nyfiken och sätta på den för att jag vill liksom fan det, för konceptet är bra. Jag borde kunna hitta någonting i den när jag ser den. Uh, och det är det jag tänker när jag, när jag ser den, även om jag inte gör det så ofta. Men nej, jag hittar sällan någonting och riktigt dras med i förutom några av actionsekvenserna. Tyvärr. Ja, ni grabbar. Då... <laughs> nu kommer pocken. Det, det här är en film. <laughs> det här är en film som har gjort upp och ner i min ranking under åren. Under i början av min fandom så låg den här på botten. Och sen har den långsamt långsamt gått uppåt. Så passat den lår på topp 10 ett tag. Nu har jag tittat på den igen ett par gånger. Och nej. Det intressanta med den här filmen är att den försöker väldigt mycket. Den har försöker med en mer realistisk handling. En mer hårdare bond. Ett hårdare tema rent allmänt. Men ändå så faller den helt och hållet i glumstra för mig. För den blir väldigt medioker. För att utförandet definitivt inte alls blir så bra som idén. Och det känns som att det är på grund av bristande driv hos filmmakarna Och eh, att genomförandet faller. För det känns som att nu ska de uppdatera Bond. De ska liksom ta Bond in i 90-talet. De ska göra Bond relevant igen på något sätt. Men ändå så anlitar Eon samma team. Det är John Glenn med hans... Otroligt stela i regi Det är Richard Maybaum som har på många sätt fått slut på idéer Det är liksom Alec Mills med sitt platta fotografi Och så vidare och så vidare De hade behövt en rejäl injektionsdos i armen Med nytt folk, kreativa idéer Och det gör att de kan inte handstras med vad de har på pappret Och liksom handlingen är egentligen Tät och benhård liksom. Det är inget tvivel om vad den här filmen handlar om Men precis som rikard nämnde det, det blir för spretigt Och idéer blir inte så genomförda Som de borde vara Det kommer ingen vart liksom. det, det här är den filmen med mest dialog Intressant nog Men Bond säger inte så mycket Och dialogen är inte särskilt minnesvärd Och det är mycket utfyllnad eller liksom den här filmen är torr som sandpapper Det är liksom det är trista miljöer Det är obefintlig humor Våld som nästan bankar över huvudet Som inte är relevant i handlingen Det finns inget driv ja, Filmen puttrar ur framför ens ögon När vi når, när vi krabblar förbi 50 minuter sträcket Det är som allt alltid haft problem med Med John Lenz tidigare fyra filmer Blir jättetydligt här Och det är liksom när filmen börjar Så är det som Yes, det är på gång Jag är liksom Får gå sud när Bonsa ner vid flyget i början på filmen. Och liksom på väg på Rest. Dalt och gör en bra, bra framtränande. Det är liksom, jag känner med honom när Leiter och hans fru. När det händer med dem liksom. Och sen kommer Istumus delen. Och allt blir påtalligt Varför jag har svårt 80-talet i Bondvärlden. Liksom. Jag känner inte se en Bond längre som karaktär Han är för överspänd han är för arg John Lenn verkar inte hantera det på något rättvist sätt Och Dalton spelar över ibland Och hans driv liksom att bli mörkare, bli hårdare Bli alldeles för mycket Det är som att man bara låtit filmen bli vad det blir nästan Och det, det gör den här filmen så oerhört bortglömd det Jag kollar inte på den här filmen särskilt ofta Och det är som att jag har inte mycket att komma ihåg Av den här filmen det är som, Återigen som Rickard så när, jag vill, när jag ser den här filmen så är det som Jag vill titta på den Och och liksom hitta någonting nytt Men jag gör inte det, och det som, Om vi diskuterar Bond rent allmänt Så är det sällan jag tänker på Licensed Kill Och visst, jag var negativ Någorlunda negativ mot Driven Daylights För att den är mediork den är, den är platt helt enkelt Den har inte mycket som sticker ut Och den här filmen är ännu mer så. Det är så märkligt när den har en handling som borde vara så radikalt annorlunda. Och eh, det är det va. Dalton, han är oftast, jag måste ta upp på honom, han är oftast bättre än sina filmer. Men på grund av materialet som man får så sänks hans prestationer i mina ögon. Det är som tvärtom mot Leisenby som är kanske sämre än filmen. Men som lyfts av sin egen film och sin egen omgivning. Så där blir han bättre med Dolten tvärtom. Och eh, det är just fotot. Det, jag kan inte påtala tydligt nog att det här är inte bra. Det är så fruktansvärt mycket så kallad top lighting. Och ljusat från alla sidor. Det ser ut som en sitcom. Det är som att de inte har brytt sig <laughs> om att. Göra fler kameror på sätten. Det är som att de bara har sagt Okej, okay, sätta upp en kamera i det hörnet Det är hörnet uppe i taket Så kör vi bara Så att de inte har lagt någon tid bakom Missa en scene eller Staging eller någonting Utan de har bara kört Det är liksom Det, det är just det de har sagt om John Lennart Han brydde sig inte om det som inte action Det är så tydligt i den här filmen Och eh, Filmens första 50 minuter. De är bra De är inte helt felfria men de är bra Ofta känner jag att det är bättre Som Än vad mycket i The Living Daylights Men sen tappar den ut det mesta med sidohandlingar Pam Bouvier som inte vart. Talisa Soto som Luke Lamora Och potentialen bara in i jag till Tråkiga dialog, tråkiga scener, långsam tempo Bara utfyllnad Men Fran Sanchez Han är riktigt bra En bra styrk, jag gillar han och Bonds relation Det lilla vi får med dem och klimmatchet är väl helt okej okay. Action-sekvenserna som enskilda scener Är så väldigt bra Men på grund av det låga produktionsvärdet På grund av dålig drivkraft På grund av bristande motivation Så känner jag att Det här är fel värde att ska inte gå åt det här hållet Oavsett hur bra idén Kanske var på pappret Så blev det för mycket för snabbt Och jag tror ändå att det var en nyttig paus på sex år. Visst, jag hade velat sett Timothy Dalton återkomma i en tredje film. Med ett nytt produktionsteam runt omkring sig. Men som det ser ut här och nu med hur 80-talet har gått så är jag inte säker på att det hade blivit mycket bättre. Och eh, därför lägger jag filmen på 4 av 10. Och känner mig lättad på något vis att nu kommer ett Paradigmskiften, nu äntligen släpper vi 80-talet och allt vad det innebär Och äntligen, kanske det blir lite bättre Om ett par år i alla fall För jag är urbotaless på 1980-talet i mondvärlden Så tack för mig Ridå Det är alltid bra med Emanuels, att ha Emanuels sist på de här För att han kommer alltid med de mest svepande slutsatserna Och det ja, jag jag gillar det jag tycker det är riktigt bra. Ja, det är John Glenn, det är värdelöst. Ja, det är John Glenn, ja. och fotot är åt helvete. Men jag, jag, det, det sjuka är, min känsla är nu, att jag vill sätta mig och titta på filmen igen. För den kan inte vara så <laughs> dålig. Och sen så tittar man på den och så bara, jo, okej, okay, okay, jag tycker inte att den är dålig. Men jag menar, när jag tänker på filmen så är det så här, fan, det, borde, det finns ju bra grejer där i. Varför gillar inte jag det här? Och så tittar man på den och så bara, nej. Nej, mm. ja, för det, är, det är så synd, det är så missad potential Det hade kunnat bli så bra Jag är riktigt sugen på, på nästa podd redan nu <laughs> jag fan... Men jag vill att Dalton ska få en till chans fan. Ja, för nu när vi hade Två personer som Klankade ner en del på Dalton så vill jag genom mm, Ja, jag vill, jag vill också säga att Dalton tycker jag verkligen I The Living Daylights Delvis här, men inte riktigt lika mycket Där Jag tycker han kommer väldigt nära bond. Uh, det är The Living Daylights och From Love som verkligen för mig eh, är bond. Jag tycker att Dalton hade rätt approach till det. Och därför så tycker jag verkligen om Dalton väldigt, väldigt mycket. Ja men alltså det är det som är svårt för mig för att jag tycker, jag tycker Dalton är perfekt i, i skallt uppdrag. Alltså det är verkligen det är bond för mig. Där, där är han balanserar han så precis perfekt och det får, får jag av manuset som det är skrivet. Eh, och det är verkligen där älskar jag älskar Dolton. Det är Bond. Det är bara Bond med stora bokstäver. Och så kommer det här som för mig är. Där har de missat den balansgången. De har tippat för mycket åt det ena hållet och så bara dröser de ner i någonting som för mig inte är Bond. Och därför blir. Jag har väl dubbla känslor till Dolton. Jag vet inte riktigt. Jag vet aldrig vad jag ska placera honom på listan för att. Visst, jag älskar den i en film, men inte i den andra. Men du är också frågan, vilken av skådespelarna hade gjort License to Kill bättre? Nej, men det är ju det att det är lite Dalton själv som initierade den. det hållet att gå. Och i Living Daylight så blev det perfekt. Och i den här så blev det... Nej, jag vet, ju väl ingen. Jag vet inte vem som hade kunnat rädda det här. Eh, så. Men, ja, eh, jag vet inte. Nej, ja, men det blir kul att se vad du säger i sammanfattningsavsnittet där, när vi ska ranka lite bondar ja. Det är svårt jag vill, jag vill bara säga att jag, jag gillar alla bondar alltså jag har inte, alltså Alla sex bondar är bra Definitivt Dalton Jag ska inte avslöva vad jag tycker om Dalton I förhållande till de andra Men det känns som att Dalton saknar Ofta det där lilla extra Som de andra fem I någon kapacitet har Däremot så är han Bra i The Living Daylights Mycket på grund av manuset Och den mer inspirerade regin Och den mer historien och så Här blir det för mycket av en sak Och då går han ner sig Och jag tror att med bättre team runt omkring sig Framförallt i den här filmen Så hade Timothy Dalton varit Mycket mer i hårdkommen Rent allmänt Hos publiken Och jag tror att han hade fått chans att kunna spela ut sitt register Mer, här är han lite hävd av Materialet, och det är väldigt synd för han, i en tredje film, vem vet, han hade kanske briljerat på en nivå som inte hade riktigt sett i den här filmen. Eller i det med så han kanske hade blivit ännu bättre, vad vet jag. Det känns bara som mitt ett bättre team runt om så hade han blivit klockren. Ja, ska vi knyta ihop säcken? Ja. Det tycker jag. Eh, då vill jag pusha, eh, återigen pusha för att, att ni följer oss på Twitter och Instagram, ett podd. Och sen i vanlig ordning, tacka Agent 07nu och From Sweden We Love eh, som ni också får träffa på Comic Con. Kom mm. dit för Guds skull. Så får ni ha det. Eh, två fantastiska veckor tills vi görs igen. Med nybörnsgårdis, nytt årtionde, paradigmskifte. Här kommer vi. In i nutiden. <laughs> In i totalt så görs det om veckor. Har det det? Kjingling. Har du fita loppet? Tack för idag. Goodbye. Mr. <laughs> Åh, <laughs> <laughs> oh, Du stänger ju av här Ja jag med